Aquest diumenge, abans que comenceu a preparar les cafeteres per aguantar la llarga nit dels Oscars, a Ràdio Menlleu farem la prèvia. Qui guanyarà l'estatueta a millor pel·lícula? S'emportarà Penelope Cruz l'Oscar de la millor actriu secundària? Faran gràcies els acudits del presentador? Qui portarà l'escot més pronunciat? Va anar a Charlton Heston a la cacera del jutge Garzón i del ministre? No, perquè en Charlton és mort. Viu als Òscars a Ràdio Manlleu amb Sergi Calle i Kim Crucelles aquest diumenge a partir de les 9 del vespre Programa especial amb reportatges entrevistes, convidats de luxe to... i amb la participació especial de Benjamin Button, Benjamin. Benjamin Button. Comentant la jugada Els Òscars a Ràdio Manlleu un programa de cine a sobre la cadira Benvinguts al programa especial Oscars, al programa previ als Oscars que fem a Ràdio Manlleu cada any, Sergi, què tal? Hola, què tal? Cada any, els Uns quants. <laughs> quants, no sé quants. Som aquí però... una estoneta abans, o una estona abans de que comenci la la cerimònia, de que comencin a desfilar els actors, els productors els directors, etc etc. per aquesta catifa vermella que gairebé és el més vist de la cerimònia dels Oscars sí, que després tothom s'adorm, no? O, sí. o canviar de canal, o no sé Home, ja ho deia la Falca, no? Que, que preparem bé la, les cafeteres tot per en... aguantar tota la nit Serà llarga aquest any o no? Se sap? No se sap Serà més curta, no? Perquè han reduït els, la, el que són les interpretacions dels temes musicals nominats. Mm -hmm. El Hugh Jackman diu que no vol fer bromes, que no vol fer acudits, perquè ell no és bromista, no és còmic, sinó que és actor i és cantant. Per vale. tant, suposo que reduirà aquesta part. Així sí, ja tenim una, una, una de les preguntes de la Falca ja està contestada, no? Ja no faran gràcies els acudits. El Hugh Jackman, <ríe> sí, segurament. No? Aquesta ja la podem tetxar. I després hi ha, hi ha molta gent que es llevava a quarts o sis del matí just per veure els quatre premis grossos, perquè és a, a la recta final de la cerimònia, quan donen aquests premis i aquest any potser s'hauran de llevar una mica més d'hora, perquè segurament acabarà una mica abans la cerimònia. Van de posar el telèfon una mica abans i llevar-se. Sí. Jo, jo cada any em quedo, eh, és bastant... Jo sempre acabo emprenyat, però bé, és, és, un, és aquest ritual, no?, d'anar fent cafeteres, una mica de pica-pica, una de amics i vinga. Aquest any em sembla que no quedaràs emprenyat, eh, perquè com a mínim ja t'has pogut emprenyar abans, perquè gairebé tothom sap <ríe> quina guanyarà, sí. si no hi ha una sorpresa grandiosa que sembla que no. Però si et sembla, um, perquè la gent conegui, que ja les coneix, però amb una mica més de profunditat, les cinc nominades a la, a la millor pel·lícula, que de fet són una mica les cinc pel·lícules que tenen més nominacions també en altres categories, podríem fer un repàs, no? Repassem-les? Sí, doncs va, som-hi. The Reader cobreix la quota sí, d'holocaus nazi d'aquesta edició dels Oscar. Basada en la novel·la del mateix títol de Werner Asling, la pel·lícula explica el drama que viu el protagonista quan descobreix que la dona que va estimar està acusada de cruels crims de guerra. El nou treball del director Stephen Daldry, després de la meravellosa Billy Elliot i l'ensopí de les hores, opta a cinc estatuetes i ja es dona per fet que Kate Winslet serà una de les guanyadores de la nit. En aquesta ocasió es conformarà amb un Oscar a millor actriu protagonista i cedirà el de millor actriu secundària a la nostra Penélope Cruz. Després de sis nominacions sense fruit, Winslet ha vist que un maquillatge indigna i una mica de Segona Guerra Mundial són les millors eines per alçar-se amb l'estatueta. My name is Benjamin Button. And I was born under unusual circumstances. En un principi era la gran favorita de la nit. David Fincher, un dels infants terribles de Hollywood, amb obres tan revolucionàries com Seven i el Club de la Lutxa a les seves espatlles, ens explica la història d'un home que creix per fer-se més jove. Fincher aprofita aquest fet fantàstic per explicar-nos la història més o menys real dels últims 100 anys dels Estats Units. Excessivament existencialista per alguns, amb massa llacunes argumentals per altres, obra mestre sense paliatius per uns pocs, el curioso caso de Benjamin Batom s'ha convertit en una víctima del seu propi argument. Les seves possibilitats d'Oscar van començar a ser molt grans, però s'han anat fent petites. Això sí, parteix amb 13 nominacions. Oh, so young. Good evening. I shall resign the presidency at noon tomorrow. Ron Howard ha escollit una obra de teatre basada en fets reals per demostrar que encara pot ser un bon director i per callar més d'una boca. El desafió, Frost contra Nixon, és una de les pel·lícules més aclamades per la crítica. Competirà en cinc categories, però no ostenta un lloc privilegiat en cap travessa. You're a talk show host. I spent yesterday watching you interview the Bee Gees. Un thriller que sap enganxar sense persecucions, ni efectes especials, ni trets, i que es sustenta en un guió de ferro, un ús magistral del primer pla i en uns intèrprets de luxe. Tant Michael Sheen com l'espectacular Frank Langella repeteixen en la mateixa història després de passejar-la pels teatres de Londres durant mesos. A més, el text és del guionista de The Queen, Peter Morgan. Amb tots aquests asos, el director d'Esplash, Llamaradas i El Código Da Vinci haurà d'aguantar tota la gala amb cara de pòquer i creuar els dits per descobrir si té la millor mà de la nit. Means it's not I'm sorry. Un altre inconformista del cine modern, Danny Boyle, ens regala una pel·lícula amb sabor a currir. Emocionant, emotiva, divertida, colorista, reivindicativa... Slam Millionaire és la ventafocs del grup i té tots els números de convertir-se en l'escollida del príncep Oscar. La seva trama de noi pobre de les barraques de Bombay que participa en el concurs Quieres ser millonario ha captivat a milions d'espectadors arreu del món. La Warner la va vendre a la Fox i ara s'estira els cabells. Boyle imprimeix un ritme frenètic i una posada en escena molt vitalista per una història que combina amb Enginy, Oliver Twist i Ciudad de Dios amb el típic cinema indi de Bollywood i Tollywood. Guanyarà el concurs de les estatuetes el senyor Boyle? Sí, sembla que és el seu destí. Slendog Millionaire té 10 nominacions. My name is Harvey Milk and I'm here to recruit you. La de projectó en Estat de Gràcia, més gran director, igual a pel·lícula d'Oscar. Mi nombre és Harvey Milk, és el biopic d'aquest any, sí, però el seu director, Gus Van Sant, s'ha passat la fórmula una mica per on ha volgut i el resultat és una cinta molt didàctica, però sense la càrrega èpica que un producte 100% Oscar necessita. No tenim problemes de drogues, ni pares violents, ni flashbacks en color sèpia, ni música melancòlica per fer saltar les llàgrimes. En canvi, tenim una pel·lícula més que digna, un excel·lent Sean Penn, uns continguts Josh Brolin i James Franco, i uns Diego Luna i Emil Hirsch dignes d'una pe·li del modo bar. El director de Eil Indomable Will Hunting aparca una estona als seus deliris experimentals per rendir tribut a Harvey Milk, el primer polític nord-americà que es va declarar obertament homosexual i que va lluitar per la defensa dels drets de gais i lesbianes al San Francisco dels anys 70. Però n’hi haurà prou amb tot això per convèncer els membres de l'Acadèmia i aconseguir un dels vuit Oscars pels que lluita.. Molt bé, hem repasat en 5 minuts les 5 nominades en la principal categoria, I, Sergi? Les 5 nominades de millor pel·lícula i més allò que deies, que també són moltes, tenen millor actor, millor actriu, secundaris, bandesones, aquestes 5 pel·lícules aglutien gairebé tots els premis i els repeteixen a totes les categories, i... Potser que hi una guanyadora que se'n portés 10 òscars o 8 o 5, ja veurem. Ja veurem. Mm -hmm. A mi és curiós, eh, però cada any repeteix el mateix, que les pel·lícules que s'estrenen al final d'any als Estats Units, que al desembre, normalment, perquè puguin entrar dins la, la, la, la grella aquesta dels Oscars o que s'estrenen aquí el gener febrer març són les que estan nominades. No? Una pel·lícula de principis d'any 2008 no en trobes pràcticament cap. No? És mica el cas el de l'Intercanvio, de Green que es va estrenar mm -hmm. allà a mitjans d'any, i per això potser no apareix gairebé sí, en cap nominació any, eh, bueno, l'any passat de l'estiu, només hi ha el, el Dark Knight el Wally i alguna més bueno, segur que m'equivoco, però és a dir que totes es concentren ara, totes estan ara corrents per aprofitar segurament el tiró en aquest no? Sí, per, per, fer, per fer calaix no? Per fer calaix, al final és això Molt bé, doncs per parlar una mica d'això d'aquestes pel·lícules que arriben sempre a final d'any amb, amb doncs, possibilitat de nominacions, parlar d'una cosa que ara ens comentava un dels convidats que és Antoni Carmona, hola Toni hola. Toni Carmona de Cine Club Vic i que cada any doncs, repeteixes aquí eh? Sí, anem venint molt bé. I també un altre que s'està començant a fer soci d'aquesta nit d'Òscars a Ràdio Manlleu, que és Albert Galera. Hola, Albert. Hola, què tal? Com estàs? Bé, esperant ja la gran nit. Molt bé. Galera és el director del portal cinecatalà.com, que és segurament la revista de, de cinema en català a la xarxa, més activa i amb més informació, i un és la que consultem sovint quan volem saber coses tant de cine català com de cine internacional. Albert, Toni... Que, com ho veieu, això, els Òscars avui? Home, ja saps que és soc un dels agnòstics que sempre això els Òscars no, no m'ha cridat massa l'atenció i eh? potser em feu venir per això, no? Per ser una mica la mata discordant. Es veu molt que és el negoci, cada any hi ha moltes pel·lícules que queden apartades de... De la selecció dels Oscars i sempre això que deio ara fa poc, de que sempre trien les pellícules que s'han estrenat darrerament per impulsar-les comercialment i la majoria són pel·lícules de gran pressupost de Hollywood. Ober, com ho és aquest any? Jo, d'entrada, bé, els òscars, me me'ls miro cada any, des d'aquest és el 23 any consecutiu que els miro, però els miro sobretot perquè m'agrada molt tot el que suposa històric en els Òscars, no? tot el ball de números, d'estadístiques, de guanyadors, de triomfadors, tot això forma un mosaic que històricament doncs, el trobo interessant i amb 81 anys d'història al darrere d'aquests premis, doncs es pot escriure una part discutible, evidentment, de la història del cinema, especialment americà, i això a mi doncs em crida l'atenció i per això ho continuo veient cada any, més enllà que evidentment els respecti més o menys que, que justament i cada any més els, els respecte o menys, no? Enguany doncs eh, penso que és un any molt fluix, eh, sobretot comparat amb el precedent de l'any passat, que l'any passat em va semblar prou digne, que recordo que com a mínim de les cinc candidates a millor pel·lícula hi havia tres pel·lícules que a menys per mi considero que són molt més acceptables com no éspa per a viejos pozos d'ambició i expiació, totes tres mareran força. I enguany doncs de les cinc candidates, la veritat és que se'n fa difícil triar una pel·lícula que realment m'hagi agradat. i diríem que no passo de la correcció, potser el venja m malgrat que evidentment també m a la discussió que al darrere em sembla potser del, del més digne de les cinc candidats amb la qual cosa evidentment demostro que no estic gens conforme aquest any. Sí, aquest any sembla que això que ningú li sembla bé la, les cinc nominades que hi han. i més que, que sembla que està tot venut ja, després dels Globus d'Or els BAFTA i altres premis que han donat gairebé es dona per fet quines seran les guanyadores és a dir, la sorpresa seria que aquesta nit hi hagués un, un, un canvi, un que guanyés sí. no sé, el, el desafió per exemple el Frost contra Nixon, és una pel·lícula que tu molt bé, eh? que estaria molt bé perquè recordo sí, sí. ara no no fa pas eh, gaires anys el triomf de Crash que també va ser bastant imprevisible i que més penso que va acabar sent la guanyadora només amb tres premis crec recordar amb qual cosa si sí, s'agraeix quan hi ha una sorpresa d'aquestes o quan el Jack Palance eh, es treu de la mànega directament un, un Oscar no? aquestes coses realment va, bueno, aquest any. les fan entranyables eh? aquest any malauradament el Jack Palance pobre, ja, no, ja no hi és però també faria bé que guanyés a Marisa Tomei per un doble objectiu, almenys a mi personalment, m'agradaria que guanyés perquè és una molt bona actriu, té una maduresa, o està assumint una maduresa estupenda, a la pel·lícula de Grossler penso que està fins i tot molt millor que, que no pas al Mickey Rourke, és l'autèntica, per mi és l'autèntica força d'aquesta pel·lícula, i d'altra banda perquè així notegiria una mica aquesta imatge de, de guanyadora injusta que va rebre l'any de mi primo vini, no? i a més a més, de retro, em perdonareu, però també serviria perquè la Penelope Cruz no guanyés aquest Oscar que, que realment, que super vostres d'acord no mereix ni de juny. És que de fet l'Oscar de la Penelope, en parlarem més endavant, però és una campanya que es fa molt des d'aquí, l'Oscar de la Penelope, no? de, de uh -huh. la possibilitat de que guanyi el primer Oscar una actriu espanyola per, uh -huh. en aquest cas en l'apartat d'actriu secundària, però des de em sembla que és els de mitjans norte-americans consultant per internet o revisant alguns mitjans de comunicació tenadones de que allà no tenen pas tan clar que guanyi la Penelope, eh? Uh -huh. No sí, sé. és cert, a més han sortit moltes publicacions avui justament amunt un d'aquesta mena de gurus que tenen perllà allà doncs que, que bé que donen com a favorita a l'actriu afroamericana la mare adoptiva de, del Benjamin Baton, que, que que per nosaltres, com bé dius, no deixaria de ser una, una gran sorpresa uh -huh. Ja ho veurem, ja veurem. És que de fet, um, Toni, això sembla que hi ha un, un guió prefabricat i el tema prefabricat amb els Oscars sempre funciona, no? com funciona amb la indústria de Hollywood si ens fixem a en les pel·lícules que han nominades gairebé cada any repeteixen els mateixos models no? tenim la, la superproducció que podria ser una mica l'hereba del Cecil B. de Mil, que és el curiós cas de Benjamin Button tenim una pel·lícula on toca el tema de la segona era mundial el tema de l'holocaust nazi, tema de jueus que és The Reader, el lector Tenim la pel·lícula independent que es cola a última hora els premis i al final acaba sent una gran sorpresa, que és Slam Dog Millionaire. Tenim una pel·lícula sobre minories, entre cometes minories, que doncs, hi ha un any que hi ha una pel·lícula sobre el tema del racisme, un altre any sobre el tema del feminisme. Aquest any tenim una pel·lícula sobre el tema d'un polític homosexual, com és Harvey Milk. I biogràfica també. I biogràfica un també, Un tema també molt, molt mm -hmm. oscaritzable, sempre. I més biogràfica encara, el Frost Nixon, que és el tema doncs, polític o la pel·lícula així política amb un una mica televisiu. Gairebé cada any repeteixen aquests cinc models, no veieu? Sí, a més és curiós perquè pel·lícules que apostin molt per gèneres, com una pel·lícula de terror, un western, generalment solen ser apartades de, a l'hora de nominar-les. La qual cosa no deixa de ser una cosa molt rara perquè si Hollywood s'ha fet gran ha set a serta base de, dels gèneres cinematogràfics, del musical, el western, i en canvi, sempre solen triar aquest tipus de pel·lícules de què parlaves tu ara. Potser hi falta una biografia d'aquestes més descarnada, que hi hagi drogues, que, que sigui un drama, una, que llavors redimeixi lo típic que se solien fer, que es havien fet anteriorment amb, amb la pel·lícula sobre el Johnny Cash, per exemple. Però és això. Hi ha pel·lícules, per exemple, hi ha hagut un remake que crec que és bastant acceptable, el tren de les tres dies, que evidentment no ha rebut ni una nominació. Jo no sé què comentar sobre això de la biografia. No és biografia, però aquesta de, de Wessler jo crec que és estrany també que no estigui entre les nominades, perquè és un tipus de pel·lícula que també, bueno, hauria de ser lògic, també, no? O, sí, tipus, aquest, aquesta història de, de redenció de, lluit, de, de tornar a començar tot això tan, tan americà I hem guanyat a Venècia i tot, uh -huh. o... el llou d'art sí sí. Sí, sí, sí Doncs bé, Albert, que què et sembla? De Groesler hauria estat el, el luchador hauria d'haver estat entre les, les cinc nominades de millor pel·lícula de l'any? Eh, o mai podria haver estat per, per lògica perquè, com bé dieu, és una pel·lícula que s'endinsa més en aquests estandards, no?, una mica de la difícil eh, comprensió del pas del temps, aquesta lluita d'autosuperació sí que ja no seria sèrie d'elements que fan que, que hagués pogut estar i que, a més a més, és una narració molt convencional de la pel·lícula, no? Hi podria haver estat, hi podria haver estat i veient el que finalment hi ha com a finalista, doncs, quasi que millor que hagués estat, no? Però, no sé, jo en qualsevol cas el que trobo a faltar és Wall-E sí, sí. indiscutiblement, entre les cinc candidates, perquè de llarg em sembla probablement la millor pel·lícula americana uh -huh. Doncs ja que has encetat el, el tema Albert, farem ara allò que també fem cada any, doncs de, de dir evidentment els nostres convidats les pel·lícules que creuen que guanyaran, les que els agradaria que guanyessin i la gran en aquest cas tu ja l'has dit, que és Wall-E la, la gran absent entre aquestes nominacions a millor pel·lícula de l'any Toni? Home, jo opino com, com l'Albert per mi de llarg la millor pel·lícula que s'ha fet aquest any ha set wall -E que és això que em sembla que en parlareu més endavant, d'aquesta discriminació de per què no pot ser una millor pel·lícula, una pel·lícula d'animació i només opti dintre de l'apartat del cine d'animació. I uh -huh. crec... el que creus que guanyarà? Home, jo crec que guanyarà d'animació de llarg el wall -E, i la la millor pel·lícula suposo que guanyarà el Curiosa Casa Benjamin Button perquè potser que és la més de Hollywood, més estil Hollywood de les que hi han nominades. Com això és curiós que, eh, parlant de curiós cas, l'any passat, repassant una mica el programa que, dels Oscars de l'any passat a Ràdio Manlleu, molts van comentar el fet de que no hi hagués Zodiac entre sí. les favorites dels Òscars, no? que no tenia pràcticament ni una sola nominació. I, en canvi, aquest any el David Fincher segue... sembla que l'hagin recompensat allò que fan també Hollywood, que és, bé, aquest any no et no donem res, però l'any següent et donem 13 de cop de nominacions, no? Bé, bueno, potser perquè aquest tipus de pel·lícula és més comercial que el de Zodiac. Zodiac, diguem que era una pel·lícula molt més clàssica potser se'l mereixia més per Zodiac que per aquesta però ja és això, de... entra amb el joc de Hollywood, de... això que deies tu Et compensarem per allò dels anys en darrere. Albert, la teva travessa? La meva travessa? Home, jo crec que guanyes l'Ander Millionaire perquè, perquè la... estadísticament sobretot ho reafirma no? ho ha guanyat pràcticament tot abans de, de la gala, és una pel·lícula colorista, optimista, una pel·lícula que, que bé, que, que probablement Bé, probablement no ha agradat molt als Estats Units, a més ha fet una bona taquilla, tot indica que, que per aquí anirà la cosa, no? I, i del que hi ha, pues, probablement m'agradaria que guanyés el Benjamin Button sense si entusiasmar-me. -ma. Per tant una mica per aquí, crec que pot anar a cosa. I el gran absent, dius, doncs, el, el sí, Wally, Wally, no? Sí, que... Wally, fins i tot el cavaller Oscuro, jo crec que també es podia haver col·locat perfectament, i sobretot també aquesta gran comèdia negra, que és Escondidos en Bruxes, que té la, la candidatura únicament de guia original, i em sembla una de les perles, també, de la temporada. Okay, jo, de fet, ara que deies això de l'estadística, no? dels premis que han passat abans dels Oscars, em sembla que l'embut que han fet dels globus d'or fins als Oscars ha estat bastant bastant criminal, perquè és això, ha saltat l'actor secundari d'Embrujas, ha saltat moltes pel·lícules que diuen, home, potser sí que poden haver arribat a, a nominar-se millor pel·lícula, millor guió o cos d'aquestes. Sí, I, sí, I, en sí, canvi, sí. se l'han bastant de, del damunt. Uh -huh. Fins i tot Revolucionario Road, potser és una altra d'aquestes pel·lícules, em sembla una pel·lícula també prou digna. Inclús l'Aquest Winsley també m'agrada molt més, eh, la pel·lícula del Sam Mendes, però bueno, això ja és una, és una altra discussió, el que sí que vull és que guanyo, perquè aquest és una actiu que ja s'ho i malgrat que em fa una certa por el fet de la Meryl Streep, en tinc una certa por perquè jo sóc un gran admirador de la Kate Winslet i sempre la reivindico, i la Meryl Streep, penseu que, que si, tot i que és cert que té dos Oscars al darrer el va guanyar l'any 82 per la decisió de Sofí, és a dir, fa molts anys això, i des d'aquell Oscar fins ara l'han nominat un grapat de vegades, amb la qual cosa, la millor, aquest any també trenquen aquesta estadística negativa per ella. Bé, doncs, Albert, això ho veurem d'aquí unes horetes, aquesta nit. Així que et quedaries, no? Des de fa 23 anys estàs allà al sofà, davant de la tele, amb el teu termo de cafè. Sí, termo de cafè, galetes, fruits secs, alguna colla d'amics fricòs i i bé, bé, serà, serà bé la cosa. Molt bé, doncs moltes gràcies, Albert, per la teva col·laboració, un any més. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Toni, i uh -huh. a veure com, com va aquesta nit d'Òscars. I ara em sembla que tenim, tenim uns convidats sí, molt especials, no? Sí, un cop la porta. Sí, t hem d'estar trucant. un parell de convidats. Em sembla sí. que és l'autèntic, el genoví Benjamí Butó. Benjamí Butó i el seu germà, i el seu germà, no? Si vives aquesta la cançó de la banda sonora de Benjamin Button, estem segurs que guanya. Segur. <ríe> Preparant tenim... reconfant que vells clàssics. Parlant de vells clàssics tenim els germans els germans Botó que són vells Hola. i clàssics, un, es, no un és en Benjamí Hola, què tal? Urva. <tossos> Què, com ho tenim? Teniu un parent... Aquí no hi ha croissants. Uh, ara, ara vindran. Crec que... croissants. Nens, Follinia. nens. Quim, Quim. En Jorgis està menjant els croissants. Mentira, jo no tinc croissants. Sempre menja boca, aquest Sempre ja està menjant. Sí. Avui, Bé, avui, avui li han prohibit menjar durant una hora i mitja per, per poder l'ocotar. -ho Hola. És un llar Uh, intentant empalmar una mica empalmar. empalmar, vull dir, agafant una mica el fil de la conversa amb l'Albert Galera i amb el senyor Toni Carmona, que parlaven de si menjar l'embat on guanyaria o no en Toni Carmona ho tenia bastant clar vosaltres creieu que el vostre parent té possibilitats? A mi m'agrada to Story Toy sí. història no està nominada <sum> ah, no, que, Aquest any és volt. volt No, la no, del robot Aquella del robot Panda. No, aquella que diu Wally <sum> És un rotllo, aquella. No, és, és un rotllo, només li va agradar el meu sí, pa. Molt guai. Vosaltres, si es a la gala, esteu convidats? No. No. Tiet, que no. tiet, sí. Tiet, sí. de merda. No diguis, no eh! la ràdio. Eh! Això que el tiet no necessita gaire, gaire cadira, no? Quim, Quim. A mi em va bastant, no? Des de... Ara, Des de ara, ara sí, està, ara està... tot petit. Sí. Quim, uh, sí, Quim, Quim, ja a tu quina pel·lícula t'agrada? A mi... <ríe> a mi m'agradaix reg, i a tu. Uh, reg no és d'aquest any. Uh, a, pana, pana, a mi m'agrada molt el Zodiac, que també és del senyor que va dirigir el vostre tiet, uh -huh. i que, com dèiem abans, doncs, també va passar desapercebuda. No l'has no vista? No. És sobre una lanxa motora, que va parlar-ne. Uh -huh. Sí, és una pel·lícula molt interessant. Qué guai. És possible que estiguéssim davant d'una futura trilogia dels botons? No. El papa diu que no més pel·lícules, que és mentida tot el que surt en aquesta. És <coughs> veritat! Aquests americans ho fan tot al revés. De fet, la pel·lícula també està al revés, no? Ah! <laughs> Ara no l'has entès, comença, no? Comença una mica... <laughs> bueno, potser si la mires del revés s'entén. Com vols mirar una pel·li del revés? És, he de cap tonto. per avall, burro! Ah. Tota la família botó patiu el, el mateix Síndrome? cas curiós? <ríe> cas curiós. No ho sé. Que vosaltres no patiu aquest cas? No, no, no. Quants anys tens? Nosaltres estem a, a l'edat ideal de la vida. Ideal. Però bé, per ni per vosaltres. Rollo. Jo tinc... sis. Per això t'agrada tant... El... <ríe> per això t'agrada tant el boli. I, i, és I es rec el teu germanet, no? Aquest <coughs> és tonto. És burro, és burro. M'és <coughs> tonto. Home, dos germans que tenen un gust eh, cinematogràfic més, més bo, eh? Gràcies. Perquè... No, jo, <coughs> ho deia per mi. I tu no saps res, tu t'agraden pel·lis rotllos de dibuixos d'aquelles japoneses rontes. El Totoro no és un rotllo. I el Shichiro, què me'n dius? <coughs> Shichiro va estar nominada, no? Sí. Vosaltres érem molt petits quan va passar això. Sí, sí roi, jo no? me'n recordo sí. Sí. Sí, No sé si te'n recordes. Quim, no hi ha croissants! Ara, ara vénen, ara vénen. Veig fet... l'Agustí que està fent, està fent així amb la mà, els fa, faran entrar els cambrers ràpidament, mm. perquè es portin croissants i però, cava no però, podeu no veure cava. No sós cava, menys no? Sergi, eh? No, en, en Sergi, ho ja... estic aquí tancat. No ho menjar, el eh? el mantindrem una mica apartat. Perquè el fet que el vostre germà sigui Brad Pitt us ha afectat a la vostra vida en aquests 5 anys que teniu, de moment... Sí. Tenim sí. T'ha dit six. cinc anys, burro. Eh, perquè sembles més petit, tu. Què? Calla. El Brad Pitt... ja està bé, perquè... som guapos nosaltres, també. I... fa bé. Bé, bueno, jo no l'he vista, però ho fa bé. Molt bé, molt bé. Doncs ara, ens, parlant amb gent que té 6 anys, parlarem també de gent que en té uns quants més i de, i de gent que ja no hi és, no, Sergi? Sí, això sembla bé. Sí? He provat un mini reportatget. Doncs l'heu vist, el, el Caballero oscur, vosaltres? Què? És de la ballaç, oi? La... Sí, sí, però la... no l'hauria d'haver vist Ah, la Batman! ho dic, el Batman! <re projection> no, no, llideu, no, <en fizer> I aquell que hi surt el Batman i el Robin i aquell que fa preguntes no i ah, molt guai, a... de color lila és. els deixen anar a Gertz, tia i, i tenen... <en> <en <gana> <en> <Sí>. <en> Doncs bé, de Batman Forever a, a Batman a Dark Knight Em sembla que ens parlaràs una mica d'aquest de... actor doncs que segurament haurà venir el seu fantasma a recollir l'Òscar, el... si es que li donen <en> there no going back a freak Like me Eh uh, don't si sí, efectivament parlem de Heath Ledger, eh? que és aquest, uh, actor australià que es dona cada ve perfecte que aquest oh, any yeah aquesta nit, de fet, s'emportarà l'Oscar el millor actor secundari, pel, pel seu paper de jòquer, uh, de Dark Knight, o Batman, no? Batman. I, i podria ser... Uh, bueno, hem fet una mica de retrospectiva. Retrospectiva, vas Bueno, sí, de... hem mirat una mica la història dels Òscars. Aquesta tan interessant. No, no, vol dir que hem mirat uns, uns documents antics. No, Parlem de no. retrospectiva gent molt jove. I clar. I, I hem mirat una mica, aviam, quants quantes vegades s'ha donat això d'actors i actrius nominades? De fet, a l'acadèmia ha nominat uns 50 persones, una vegada han mort, però d'aquestes, el que, que són actors i actrius, més hi ha 50. Sí, una cinquantena, aproximadament, eh? Però, clar, hi ha, hi ha el tècnic del cable, de no sé què, aquestes coses que tampoc són... El que dona glamour és l'actor i l'actriu, que és el que apareix, això, d'aquestes... Només són els productors que provoquen la mort dels seus actors perquè si els nominin i la pel·lícula agafi... I per guanyar més calés. Perquè la pel·lícula agafi un morbo i agafi... Pot ser, perquè Bueno, ja, ja acabem, tranquils uh, Tu imagina que en Brad Pitt arriba morir després de fer Benjamin Button, que de fet seria lògic perquè es va fer petit, petit, petit, petit petit. i si s'arriba a morir segur que la pel·lícula fa més diners, guanya l'Oscar i es converteix en una mena de nou James Dean mm. Ser... Ah, parlant de James Dean. Si em deixes bé. continuar amb el meu reportatge, sí? parlarem de James Dean. No, una mica el que volíem fer era repassar uh, quins casos hi han hagut actors i actrius que han estat nominats un cop després de mort, no? Uh, en, en cas que, que Heath Hola. Ledger s'emportés l'Oscar, seria el segon actor que guanya un Òscar post-mortem. El primer va ser Peter Finch, a l'any 77, per Network que li va aprendre l'Òscar a, a gent com William Holden i en Carlos Gianni Sylvester Stallone, que també està bé com un mort li, li prengui un Oscar a Sylvester Stallone i Robert De Niro de Taxi Driver que no? aquesta potser és més discutida I, però bé, ja dic, hi ha hagut altres casos no han guanyat, per exemple la primera actriu que va ser nominada va ser Jean Eagles a l'any 30 de l'etra. Sí, sí, vas dibuixar <ríe> mentre <ríe> quan, pot, sergi... pot escoltar no. també. <ríe> <ríe> Però ja, un dels casos més curiós és James Dean, perquè va estar nominat post-mortem dues vegades. És a dir, ell va morir i va deixar dues pel·lícules acabades. I el van nominar per a de l'Eden el 56, ah, i per Gigante un any després, perquè va estrenar un any més tard. És dir, ja és el colmo, no? Està bé que, que hagués guanyat clar, clar, clar. tots dos. Seria dos hores per mostem. Post post-mortem. Sí, molt... Perdona, dir, si algú s'incorpora al programa mitges i sent, doncs, unes veus de fons que, Estrani, que, que, que, que fan això. Uh, uh. Doncs recordem que tenim els germans Botó Mira, qui és? amb Benjamin i Caraca, qui és? Amb en Wally. Uh, en Wally és un rollo. No. No. Segur que també està mort perquè els pel·lis són un rotllo dels actors que es moren. Doncs tenim els germans Botó que tenen una edat molt jove. Uh, però, no però no ho semblen. Com a la pel·lícula. Oh. Uh, altra gent que també va morir i després va estar nominada, eh, nois? No. Ja Spencer Tracy, no, no. que té dos Òscars, no? Va guanyar dos Òscars, però en podia haver aconseguit un altre perquè també el van nominar per Adivina quién viene a cenar. Uh, el que va acabar 17 dies després, o sigui, dies després de final, finalitzar el rodatge, ell va morir. És a dir, ha estat mica que la queixin. nerviós, no, quin, fes-los fora. No, no, són convidats de luxe i això tenia els nebots del, del senyor Sr. Benjamí Botó, no no estic a dir. Després una mica sí, més cap aquí. Ralph Richardson el va nominar per, com a millor actor secundari per Grey a l'any 85, que era la de Tarzan, no era Tarzan, era el rei dels los monos, si com es deia. I Massimo Troisi que va ser l'últim cas fins fins avui, de Ledger, Heath Ledger, Hitler que el van nominar per al caràcter i Pablo Neruda que més també coincidia que estava nominat millor que al final no li van donar l'Oscar que també es discutia una mica això, no? La, la utilitat de, de, de premiar algú que ha mort, per deien que, que també estava per potenciar la pel·lícula econòmicament i això, però The Dark Knight potser no cal potenciar-la més, ja està a tope sí, sí, en la cima els diners que en un rotllo The Dark Knight era molt no, llarga. Tu, eh? No ens va agradar? Era va... molt llarga i feia por. Jo vull la dels sí mugrons. Que Aquella no ensenyava gros. mugrons amb Batman. Allò... No que diguis mugrons. Es que perquè els, senyors, els germans Botó no troben llarga't amb la pel·lícula del seu tiet? que no l'he vista. Eh? que també és un rotllo, eh? <laughs> doncs bé, uh, Sergi... Eh, volia, volia comentar una sí. última cosa perquè també hi ha altres eh, nominats pòstums aquest any que, uh, de Reader, la pel·lícula de Reader, uh -huh. entre... Està en millor pel·lícula, I entre els seus productors hi ha Anne Framinguella i Cindy Pollack, dos actors que també van morir. Els Ay, no, un directors, també. Fan de productors, i també estan nominats. És a dir, potser també podrien no anar a recollir el seu premi. Sí, sí, la, si la cosa continua així, les properes cerimònies potser estaran les butaques buides. No, no, no, no recullarà no. els premis ningú, no? Seria... seria Home, hi ha molta gent allà, eh? Quan mires tota aquella, aquella graderia, hi ha molta gent. Sí, però molts, ho saps, no? Ho sabeu, que molts són... Extres. Són extres. Són gent que van amb un smoking, els posen allà, cobren ah. un tant a la nit i es poden asseure... I a nosaltres no ens deixen anar i aquesta gent sí. sí. És Perquè que no, que no, són hi ha, no hi ha servei de guarderia ah, encara. Quan tenen aquestes, fan els relleus, no? Mentre... Que sé, ja que mentre dic, van al la lavabo, van a menjar i això, doncs es posa l'altre. Sí. Vull -me menjar, potser ara veu no doncs ara continuarem parlant de, de morts i vents aquí al programa dels Oscars a Ràdio Malleu. Recordem que estarem tota la nit aquesta prèvia parlant de, dels Oscars, amb més convidats. Tenim a Germans Botó aquí a l'estudi. Han passat Antoni Carmona i la Vergalera i ara escoltarem un altre company, Antoni Jaimez, que ens porrarà com dèiem, de morts vivents cinèfils. Come on, help me. Doncs ara tenim l'altre cantó del fil telefònic, Antoni Toni Haimed, de Com Ràdio. Hola Toni, bona nit. Hola Quim, com anem? Doncs mira, estàvem parlant amb en Sergi Calles justament d'aquests Oscars post-mortem, o sigui, de gent que és premiada just quan ja ha passat a millor o pitjor vida, això no ho sabem, i gairebé sempre aquest reconeixement arriba, doncs això, no? arriba quan els actors ja no tenen oportunitat de fer més pel·lícules. Em sembla que tu volies dir alguna cosa sobre aquest tema també, oi? Sí, és correcte parlant del Heath Ledger, eh? Aquest noi així, el de, la muntanya, el culpatat, diguem, eh? Sí, sí. Sí, sí. sí. Que se l'endurà segur, l'Òscar, eh? Se l'endurà segur. Bé, deixa'm fer un parell d'aportacions. La primera és que, per mi, aquesta pel·li, el Batman, és massa llarga, el Batman que ell fa de dolent, ell fa de Joker. Estic segur, bueno, això és sent dolent-dolent, eh? Si el Heath Ledger no hagués mort, aquesta pel·li duraria 20 minuts menys o mitja hora menys, jo la trobo un tel sobrevalorada. I, per exemple, el tio fa, bueno, passa tota la pel·lícula, el, el Batman sobre el bé, sobre el mal, si de ser bo, si haig dolent... Aquesta és la meva aportació, fric. El primer Batman de Tim Burton, això ho resol al final de la tele en dos minuts. El Jack Nicholson li diu amb el, amb el, amb el Michael Keaton escolta, tu no pots matar perquè ets bo i tal. li diu, com que no? Mira, pam, i el deixes. Està solucionat el tema. Aquesta, per una banda. I per l'altra banda, em fa molta gràcia, el Jack Ledger, això de la mort accidental per sobredosi de barbuitúrics, no? O sigui, és com, no sé, posem un exemple. Per exemple, imagina't que el Jack Israel una escola de l'ONU casa i digues que està per error, no? I això seria impensable. Bé, bueno, sí, sí. això va passar, no? no bueno, sí, és igual, sí, és, un... és allò de la realitat que supera la, sí, la ficció sí, una mica. Sí, va, igual, deixem no està. Però també li he també d'altres ídols d'aquesta mena que, que han mort joves, diguem-ne, no? que, que llavors eh, tendim a, a com idealitzar-los, etc no? Seria, per exemple, doncs, no sé, el River Phoenix, no? aquell, aquell noi que va morir, aquest sí que va morir de sobredosi, i no va ser gens accidental, aquest noi va morir d'una sobredosi d'heroïna. de no, no. Ah, en, tota la raó, més a més, com que no va, no va guanyar cap Òscar, en cap moment ningú va semblar que li fes una excessiva pena, sinó que es va dir que havia mort i punt, i que, a més a més, gairebé alguns mitjans van dir que s'ho mereixia per, per doncs, el fet de tenir aquesta adicció. no? En Correcte. canvi el Helllegger sembla que sigui gairebé un... s'ha convertit en sant, no? Igual ho volen canonitzar sí, i tot. I si, si analitzis la carrega del Helllegger bueno, sí, és un bon actor però clar, jo tampoc el trobo tan extraordinari, no? Allò, bueno, també potser es fa una mica de justícia no? ara doncs, com que s'ha mort, doncs valorem i tal però sí, sí, també és curiós aquesta mena de, de, de diferències perquè l'exercí el River Fenix no, no? Uh -huh. però, fi, mira, uh, no sé. Un altre personatge d'aquests també, uh, és aquest, un clàssic eh? és uh, el James Dean que va morir d'una manera un tant frívola, deixa'm-ho dir perquè uh, això és com, tu recordes aquella pel·li del geni Amélio a l'Amèrica? Sí, sí, sí, perfectament. Uh -huh. hi, hi ha una escena molt bona que uh, l'empresari italià que ha perdut els papers està entre entremig de d'albanesos, de, que, que en aquest moment és ell, diguem-ne, i un albanès, així molt jove, li pregunta escolta, és veritat que al teu país la gent és mort de, el, el jovent es mor d'accident de trànsit? I el tio diu, oi, sigui, doncs, i diu, oh, quina pena, jo mai no em podré morir d'accident de trànsit, no m'hauré de morir de vell. Doncs el genç si passa una mica com a Déu, no, no, no podré morir mai d'un no? accident de porcs, morir d'altres coses, però d'un accident de porcs segur que no, és una manera una mica frívola de morir. En fi, mira, també, també coses que passen, també, oi? Sí, sí, sí, és que hi ha bastants casos, em sembla, amb eh? Amb el, amb el que és la història tant tan de cine com amb altres vessants artístics, com són la música, evidentment la pintura, etc etc, que hi ha joves que, que moren i després doncs, el seu caché puja eh, d'una manera extraordinària, no? Sí, podríem parlar de Marilyn Monroe, o, o, o parlant de música podríem parlar del Jimi Hendrix. I, i de fet, eh, parlant dels Jimi Hendrix, això em recorda també una, una historieta que vaig llegir molt divertida, que hi havia un noi que era allò, bueno, supermalalt de Jimi Hendrix, i eh, li concedeixen un desig, i el seu desig és que els Jimi Hendrix torni a la vida. I llavors el tio va molt, molt content pel carrer perquè ha aconseguit revifar el seu ídol, i veu un cartell anunciant el pròxim concert de Jimi Hendrix, es veu un Jimi Hendrix, gràs tipus Barry Manilow, diguem-ne, anunciant que cantarà cançons de Frank Sinatra, no?, o si sigui, com un crooner, i per tant el tio s'endúna decepció tremenda i diu, hòstia, potser millor que, que, que, que hagués quedat amb la idea meva que tenia i no, no haver-lo retornat a la vida d'aquesta manera, no? I que de vegades sí, potser sí, també sí. està bé, no? També necessita el cinema, la música, etc, potser també necessiten aquestes icones, no sé. Sí, sí, passa que sí, la retina dels, dels cinèfils, eh, com deies ara molt el Jimmy Hendrix, l'última imatge que recorda el Hedlager és aquesta imatge de pallasso diabòlic de, del... De, del Joker, potser la família estarà una mica decebuda. Per cert que parlant d'aquelles diferències que deies, em perquè el Jason Lee, que eh, bueno, també una mica eh, mort de la mateixa manera, gairebé que el Heath Ledger, no de la mateixa manera en el sentit de, de la mort física, però sí eh, interpretant una pel·lícula eh, així ben disfressat, etc etc. i també és un personatge del qual no s'ha parlat. Bueno, sí, en el seu moment sí que es va dir, etc. però no hi ha hagut aquesta mena d'idolatrizació que, que hi ha hagut amb el Heath Ledger. Sí, parles del, del protagonista del Cuervo, no? que, exacte, exacte, que el, el van matar sí, sí. amb una bala que teòricament havia de ser de fogueig, però que sí, resulta sí. que algú la va canviar, no? Sí, sí, sí. Que encara era més sí, cinematogràfic el cas. Sí, sí, i tant, i tant, és molt, és molt, certament, certament. Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per, per fer-nos aquesta reflexió post-mortem en aquest cas en vida, d'aquests doncs, actors i també d'altra faràndula doncs, aquest, del món del, del, del tema cultural i del món de l'artista que sempre es fan més famosos o que sempre reben una mica la, el reconeixement quan ja ha, han desaparegut, no? És correcte. Deixa'm, deixa'm acabar recordant una altra figura d'aquesta mena que que, que, que em torna a entrar aquest grup que també va morir així ben jove que és el Macaul i Culkin, no? Pobre. Que una carrera així... Bé, bueno, sinó sí, no. cinematogràficament sí que va morir després de Sol en casa 25 o 26. Sí, de fet, què ha fet el Malcolm Kulkin després? Perquè el seu germà també va, va començar fent alguna pel·lícula, va sortir a les normes de la casa de la cidra i va seguir el mateix camí que el, que el germà gran, no? Sí, bàsicament, és arribar als 18 anys, despilferrar tot el que havien eh, aconseguit guanyar <susurra> fins aquesta data i després, doncs, això no se n'ha sabut mai més res. Igual estan preparant projectes, no sé. L'altre dia, mirar amb, amb aquesta pàgina web tan bona imdb.com uh -huh. i eh, Halley Joel Esman, el nen del Sexta Sentido que també semblava que era tan mort com el Bruce Willis escolta, doncs està amb un de projectes, no sé si molt grans o molt petits, però en tot cas està treballant Vull dir que, mira, ja, n'hi ha per tots els gustos Molt bé, doncs tu Toni, moltes gràcies i re ens retrobem el proper any Vinga, a veure si el Helder sento l'Òscar eh? Va, a veure si surt a recollir-lo Vinga, adeu <laughs> of Villanay. Doncs després de parlar d'aquests uh, Oscars i de, i de gent nominada i de gent premiada, gent reconeguda sobretot, després de la, de la seva mort, que n'hi ha moltíssims, parlarem d'una mica la pel·lícula que sembla que, que pot ser la gran sorpresa de la nit, oi Sergi? Uh, bé, la gran sorpresa no, la, la sorpresa seria que no, la no guanyés. La sorpresa anterior. Perquè... Ha, ha sigut la gran ha, ha sorpresa ser... que hagi arribat aquí, perquè sí. és una pel·lícula allò que gairebé estava destinada a morir en algun videoclub allà raconada, i de cop, aquí... oh, <ríe> o, o piratejada per la mule o aquestes coses i en canvi estarà nominada a l'Oscar a millor pel·lícula i millor director i un carreron de premis a darrere també molt important. Recordem que la presentació, eh, hem dit això, doncs, que la pel·lícula la tenia Warner, que mm -hmm. va creure que era una pel·lícula que no faria cap duro als Estats Units, i va decidir vendre-la al, al Fox Searchlight, que és el segell independent de la Fox, i ara aquests estan fregant les mans perquè porten prop de 100 milions de dolors recaptats, amb una pel·lícula que ha costat 15, i la Warner s'estima els cabells. No? Bueno, Warner ja deu haver guanyat prova amb... Batman, amb el, el Dark Knight. Un... Vull dir que tampoc sí. es pot queixar aquest any, no? Sí. És un bon any, <laughs> per aquestes companyies ve doncs Per parlar d'aquest, és l'Amdog Millionaire, que és una pel·lícula que molta gent la ven com una pel·lícula índia, i no és una pel·lícula índia, és una producció britànica doncs, rodada a la Índia, coproducció, això sí, perquè l'Anil Kapur, el protagonista, el que fa de, de Carlos Sobera a la pel·lícula, no? No, farà, el... fa de Carlos Sobera. Fa, fa de presentador. Però bé, volem parlar amb algú doncs, que ha vist molt cinema indi, molt cinema asiàtic en general, i que ens pot fer un punt de vista nou sobre doncs, tant elogis que està tenint l'Slam Dog Millionaire del, del Danny Boyle i és en Domingo López de la revista Cineàcia, director de la revista Cineàcia Domingo, bona tarda. bona tarda Com estem? Està molt bé sí? Doncs mira, vam pensar bona tarda, a ens eh? podia parlar d'Slam Dog Millionaire i a qui ens pot comentar Havies ha pensat en mi <laughs> sí, Em sembla que la pel·lícula en tu no va acabar de convence No, no a ver, es una película simpática, es una película amable, que tiene todos los puntos para llegar al gran público, pero para si has visto mucho cine indio, la verdad es que te da un poco la sensación de que ya habías visto esta película. Sí. Es un poco eso. Es un, a ver, t -t Tiene notas originales, la parte del concurso, pero todo lo demás, lo que es eh, la historia, es un poco... Um, dice, dice el director que que se ha inspirado y tal, pero se le nota que hay demasiadas escenas sacadas de las películas de Rangopal Barma, demasiados toques de guion que ya hemos visto en otras películas a nivel fotográfico, a nivel de montaje. Es como una especie de machambrat de, de lo que es el cine telúgo o el cine de Bollywood de gánsters. Jo, mm. de fet, de cinema de Bollywood no en tinc ni idea, però tot això sí que a la película es nota moltes referències a abans ho en frontena en la Ciutat de Dios o, o Oliver Twist, històries aquestes que hi ha molt, molt vistes, no més enllà de, del format asiàtic, que que segurament traeix una mica aquest esperit que, que en teoria té de pel·lícula índia, però més enllà d'això és, és una, bueno, una història però... molt vista. Sí, sí, a veure, esto també está muy arraigado en el cine índio, lo de hacer estos, estos homenajes, o sea, Supongo que esto es es una cosa de, de ida y vuelta, ¿no? O sea, los indios utilizan el, el estilo de, de Fincher o de Danny Boyle o, o de todos estos directores supermodernos, ¿sabes? Lo, lo están utilizando dentro de de sus patrones habituales. Utililizan este estilo visual, ahora es normal que, que como este cine no nos llega aquí, pues lo utilicen en sentido contrario, se inspiran en él o sea la verdad es que aparte de estas películas que has nombrado o de otras como sospechosos o habituales eh, sí. pueden verse escenas sí. de, de, de satia o de company de tant tas en aquesta película. Perquè Domingo econòmica que comentava, realment comentaven Sergi. Clar, la la película, molta gent és original, és una película nova, fresh i tal, però quan la la la amb una mica de de deteniment dones doncs, de que, que tot el que surt s'ha vist mil vegades al cinema, no? Perquè és el clàssic noi que, que ve de la pobresa que acaba triomfant o no, però que ho intenta almenys la noia de la película, que, que és molt guapa, que també passa per mil desgràcies, però que claro. també ha d'acabar sí, mal noi. Lo que la hace nueva o la hace original es el exotismo. Es que como no nos llega ese tipo de cine o ese tipo de películas no se ven aquí, pues a los ojos occidentales pues es todo nuevo. Porque la, la ambientación, la música, el, eh, la forma de comportarse, pues parece, parece que es la panacea de la originalidad cuando es una película que está... Pues, si te fijas es lo que tú comentabas, en estructura es, es lo de siempre. Uh -huh. i creus que, um, que potser almenys el que pot servir a uh, la pel·lícula és l'Android Millionaire, la, el seu èxit a les sales almenys, és per arrossegar gent a veure més cine asiàtic més cine que aquí no arriba, que Evidentment aquí només arriben les pel·lícules occidentals i gairebé la majoria són nord-americanes, les pel·lícules de Hollywood. Creus que és l'Amdog milioner una mica amb, doncs, amb aquest exotisme una mica artificiós, però evidentment perquè és un director britànic, però que arrossegui gent a veure més pel·lícules, més pel·lícules asiàtiques en general? La verdad es que la historia nos demuestra lo contrario. Sí, sí. sí. <risa> o sea, después del éxito de Bodas y Prejuicios, o de la boda del monzón, pues se podría haber previsto que llegaran un montón de películas de Bollywood auténticas que se parecían bastante a lo que era Bodas y Prejuicios, de hecho no llegó nada. Eh, cuando el cine maldad de Barcelona empezó a programar eh, cine de Bollywood genuino después del éxito de estas películas que venían con la etiqueta de Bollywood, allí las sesiones iban 12 personas, 6 personas, era una cosa desoladora. O sea, que realmente todas estas cosas tan exóticas y tan paradigmáticas, lo único que hacen es quedarse en sí mismas. O sea, sirven para el éxito de, de la propuesta y poco más. O sea, después de Ciudad de Dios no es que nos llegara mucho cine brasileño, realmente. Uh -huh. y, y de hecho, bueno... El rèxit ja ha tingut la pel·lícula i segurament en tindrà més encara després de la gala, però tu creus que l'acadèmia de, de Hollywood premiarà aquesta pel·lícula, tenint aquesta fama de conservadora que en el fons sempre... Jo mm, crec que no. Jo <laughs> crec que els premis els els llevarà el senyor Brad Pitt i el Benjamin Button i totes aquestes coses que ja sabem com funcionen. Mm -hmm. Doncs de fet tenim aquí a, aquí a l'estudi, en directe, a dos nebots del, del Benjamin Button, mm -hmm. els dos nebots catalans del Benjamin Button, que curiosament, Sergi, han canviat una mica d'aspecte, no? Amb sí, se, semblen més joves. No és més joves, però n... veu, sí. I ara no ara lo no, que arriba és els crossants, eh? Sí, de fet. Moltes gràcies. En no pot gaudir d'aquests crossants, però bé, menjem no. no. vols perquè ens haurat de Sí, per no. missagem, se Sergi, tens Don... de menjat crossants. <ríe> sí, <ríe> menjat <amb el ríe> Sergi. Vora, doncs. Domingo, moltes gràcies per per nada, participar nada, al programa nada. i bé, eh, em que per les paraules que, que ens has dit no et quedaràs aquesta nit a, a veure els Òscars, oi? No lo creo, creo que hay alguna película interesante en otro canal. <ríe> Molt bé. Una cosa, una cosa, que demanem a tothom la travessa. Part de, la, part de qui guanyarà, una mica qui és el que t'indigna que no hi hagi, o no sé. Bueno, hay pel·lícules películas... Eh, Miguel Serpiente creo que no l'han nominat nominado tampoco este año. Y... De no está nominada hablando en serio A lo mejor película Y ya te digo El premio se lo llevará Brad Pitt y Benjamin Button Y todo está cantado Muy bueno, muy bien, bien. Entonces, ¿eh? Muy optimista, ¿eh? <risa> el <teu> mensaje, <missatge>? gracias <risa> no, te, no tengo fe en sistema <risa> Pero, <risa> ¿encara que ganes Slumdog Millionaire Eso te cambiar algo? No, no, seguramente no No, no, no, vale, no, vale. no, no que va, que va, va. Perfecto Vou okay, veure Domingos, doncs moltíssimes gràcies ja, i ens retroveiem el proper any, Vosaltres l'heu vistes o no? Els The Lambs of això moro al parc que és com molt moderna molt multicultural, sabeu. Tinc una roma que em mata. Que ara teniu ja, perquè hem posat el programa teníeu 4 anys. No, teniu els altres són un espectacle de 80, però 4 anys reals. No, no, ens ha de tenir respecte, perquè som molt més joves que tos, som adolescents, nosaltres coneixem la onda, tio. A l'esquerra. Què pensa de l'Acadèmia de Hollywood? Que no a la onda. Bueno, que hagin nominat coses com Tropic Thunder. M'mola dinosauria, m'mola, sí, sí, sí. És mica molt. Un i, i l'Slam Dog, bueno, està guai perquè perquè és una cosa moderna i multicultural, no? el rotllo Bollywood i això, que, clar, mola descobrir-ho, no? I, i asiàtic oh, i, i el, el saló també, de manga eh? i tot està lligat, no? Està yeah. guai. És curiós, eh, com has canviat? Perquè recordes quan és petit que t'agradava molt aixec? Bueno, sí, no, ser. no, recordes... Es, ah, és, eh, quan era petit, per exemple, no vaig saber apreciar Wall-e, mola molt els adolescents, no? Perquè ja és una pel·li de dibuixos per anar veure. Però el teu germany aniradava de petit. A mi sempre m'ha agradat. Bueno, sí, és perquè sempre era una mica rarot, eh, el gran, els germans... Sí, i Sí, torna'm el mòbil, torna'm el mòbil, tio. Torna'm el mòbil. Que? Ah. Que, que encara no tens nòvia, tio. Ah, Bé, doncs... No uh, tinc més gran que tu. Sí, això ho dius um, tu. Parlàvem amb el domingo d'aquest Islam Dog milioner que sembla que... Segons ell, no guanyarà la, la nit dels Oscars tot i que la, la majoria de travesses la donen com a gran favorita. Yeah. Tu, Sergi, sembla que també la tens com a favorita, no? Com a favorita per guanyar el premi. Però de, mú, que... de música en té, oi, aquesta? Perquè té una música guapa, sí. no? De fet, la música que n'hem escoltat abans... No, la música és molt bona, eh? La banda sonora segurament és un d'aquests premis que, que es mereix. No? El compositor de, de Slam Dog Millionaire fa més de 20 anys que fa bandes sonores molt i té una mitjana ja. de 5 bandes sonores l'any. Vull o sigui dir que no li canviarà I... el premi aquest any. No li canviarà Li van donar el Globus d'Or, no de fet, ja. uh -huh. Sí. Doncs bé, em sembla que tenim també un altre, un altre convidat a través del fil telefònic, que és la Marta Armangou de, de BTV, de Barcelona de sí, sí, sí, Televisió menys, Sí, és guapíssima Bola Marta, Bola... bona tarda, bona nit Hola Marta Com, Bola, Bola. Com, Bola Bola. Bola Com estàs? Sí, molt okay. bé, molt bé Doncs la Marta és la primera col·laboració a perquè de, cada, cada any fem la nit dels Oscars prèvia aquí a Ràdio Manlleu Avui tenim a tu i tenim aquí a l'estudi els germans Baton, els germans Botó, perdó que són els... Hola a la Marta Hola, què tal? què tal? Que han el programa Jo no tinc nòvia, sóc solter però jo, estem, no, estem una mica picats ara són adolescents Marta t'expliquem perquè clar, són, són adolescents quan hem el programa eren, eren... Marta com em sembla que has vist totes les pel·lícules per per feina, per, també per dedicació sí, més o que bàsicament sí, almenys si no les més importants però bueno, suposo que es presenta un altre any sense massa massa sorpreses almenys és la sensació que tinc Mm -hmm. perquè tu estàs amb la, amb la majoria que creu que guanyarà Slumdog Millionaire o aquí el programa hi hem parlat amb 3-4 persones que comencen a veure com a que destaca una mica la del Benjamin baton el curiós cas del Benjamin baton a veure, aquí és allò que se't reparteix una mica el, el, el que vols i el, i el que serà no? jo en aquest cas començo a pensar que, que sí, que serà Slumdog Millionaire la, la que realment crec que sortirà com a com a guanyadora, segurament la pel·lícula i segurament també el, el millor director tot i que jo sóc més del pare que preferiria que fos el el, el del Benjamin Button, sincerament sí? Creus que és millor pel·lícula? Jo crec que és molt millor pel·lícula jo Amb Eslando realment vaig tenir potser tenia masses expectatives i vaig tenir bastantes decepcions Sí, em va semblar una pel·lícula massa, o sigui, tot i que aparentment no ho sembla, però molt in Hollywood, o sigui, molt conta de fades, uh -huh. més aviat bastant infantil i jo m'esperava una altra història, potser més en la línia de Ciutat de Dios, i i no té res res res a veure. En canvi, l'altra que el Benjamin Button que justament pensava al revés Tenia menys expectatives perquè pensava que seria allò un producte una mica massa prefabricat i en canvi, realment, em, em va sorprendre i, i la veritat és que molt bé, perquè em, em, em va agradar moltíssim. Home, sents aquí l'aprovació dels, dels germans Botó. Tio Benji, tio Benji. Tio Benji. Tio Benji. Que fan, eh? Volen que guanyi el seu tiet, al Brad Pitt Botó. Sí. Home, una, una mica el que parlava d'això de les expectatives és que últimament m'ha llegit això. Molts comentaris que diuen que la pel·lícula del Benjamin Button que finalment tampoc és la gran obra mestra que... Fuera, fuera. que mol... No expliqueu, no expliqueu, que molts esperaven que no? que potser ha una mica com diluït la, la potència de la pel·lícula no sé. jo, la, jo la, sincerament la trobo bastant rodona com a pel·lícula, o sigui, em, se'm fa difícil eh, trobar-li molts defectes vull dir, potser sí que potser, que sí que, potser li sobra una mica de metratge potser aquí potser has estirat una mica massa la corda però en el fons jo, com a pel·lícula, a mi em sembla realment bastant rodona i visualment realment és bastant espectacular. I també s'ha de reconèixer que el Brad Pitt, tot i que no s'ha dit gaire, realment fa un paper realment molt, molt bo i que no se n'ha parlat gaire i suposo que perquè també sembla que aquí també hi haurà sorpreses i el, i el Mickey Rous segurament s'emportarà doncs, un Òscar que en part també s'ha de merescut i que realment també és és és un òscar d'aquells que, a més a més, eh, agrada molt, no? d'un personatge que realment ha tocat fons, un personatge que, que havia estat a dalt de tot, que va tocar fons i que ara realment torna això d'aquesta segona oportunitat i de que tot és possible, realment això també també és molt llaminé. Tot i que s'ha reconeix que el Brad Pitt en aquí fa, jo crec, un dels seus millors papers. Marta, una cosa, tu que fas el seguiment bastant de totes les pel·lícules que s'estrenen, novetats... Que, que veus una mica la, la, la moguda de gent que hi ha a les sales últimament. Eh, creus que, com diu tothom, sembla que aquest any 2000, 2009 ha començat doncs, el, la gent tornant a anar molt al cinema? No sé si és causa dels Oscars, que aquest any totes les cinc pel·lícules amb més nominacions doncs, han caigut en gener, febrer març, gener febrer sobretot, o creus que la, la cartellera es comença, es comença a refer una mica? No, jo crec, que, jo crec que sí. O sigui que trobeu que, que, que al revés, que hi havia un, un nivell més aviat baix o... Sí, clar, ben passat del Chihuahua en Beverly Hills, bueno. eh, de sobte que s'estrenin les cinc nominades als, als Oscars, no? Hi ha sí. hagut com un canvi... Però el Chihuahua també va ser un taquillazo, i... sí. Sí. Sí. Sí. va ser un èxit. Aquelles sorpreses no que, que, que, que, que encara no, no, no m'acabo d'entendre. I Crepusclo, és, és, és, no, ja no sé si no. els brics oh, puntuals. Va... Però sobretot pel tema de qualitat, no? Parlàvem sí. de que, clar, passes un Chihuahua d'un Crepusclo de solta totes les pellícules que estan que gairebé apareixen a totes les travesses denominades és el que el que passa, no?, que realment durant uns dies tenim unes pel·lícules en un nivell molt alt, i ja, ja només cal mirar la setmana que ve les estrenes que venen i ja es nota que hi ha una baixada eh, molt, molt bèstia de, de nivell, és a dir, s'han de moment totes les aportes més fortes han vingut ara i a partir de la setmana que ve n'hi hauran però seran ja amb contagotes, no?, o sigui, no, només cal veure les, les estrenes que es preveuen per la setmana que ve que realment ja ja, ja comença la cosa eh, la pantera 2 per exemple i fer una no, mica no, de pena aquest algunes però realment serà una setmana ixa sí la veritat és que han passat moltes perles o almenys pel·lícules amb amb un nivell realment acceptable o sigui pel·lícules algunes doncs que que bueno no sé si totes, però a, a, a molt bon nivell per, per lo general, vull dir que realment surt del cine normalment satisfet, més o menys. Com ha parlat, ah, bueno, perdona, uh, això de properes estrenes, ja ne que també he sentit bastant de dir que, que, que un delicte d'aquests bastant flagrants que no s'hagi nominat, en cap aspecte, que és Gran Torino del Clinisme, Exacte. no? Mira, jo, jo justament, sí, sí, em sembla, sí, sí, no, jo encara no m'explico. La veritat és que no ho entenc. S'ha retreçat també l'estrena i suposo que també per això, per no fer ombra als Òscars perquè hi ha, ha l'altra pel·lícula, però realment a mi la, la vaig veure justament l'altre dia i a mi em va semblar una obra mestra. O sigui, jo crec que... I molt millor també que, que, que l'anterior, a la que, la que sí que té nominacions que però en canvi, com a pel·lícula és molt més rodona la de Gran Torino a mi em va semblar, a em va semblar espectacular, realment De fet, els, els germans Botó també per... que anaven a veure per què no, no l'havien nominat i van, van poder anar al passi de premsa em sí, sembla però, sí. bé, És una pel·li de vells Hi les bandes, que molt Sí, sí, ja. sí ja. les bandes s'identificaven amb les, bandes, les bandes, no? bandes, perquè hi tot el moviment jove i això Sembla que ha una mica més, no? Des fa 5-10 minuts Tots estan sortint cabells negres T'ho dic Marta, ja que parlaves del Clint Eastwood eh, sembla bastant surrealista que Hollywood un any nominin dues pel·lícules d'ella millor pel·lícula, entre les cinc nominades tingui doncs, el Banderas de Nostres Padres i Cartes de Ibojima i aquest any doncs, cap de les dues no? sí. És allò ni tant ni tampoc Sí, però són d'aquelles coses que també passen eh, molts anys, no? que hi han eh, sempre sorpreses, que pel·lícules que pensaries que no hi serien mai de cop i volta t'apareixen, o alguns actors d'aquells que també, i també això, també trobes a faltar de les... algunes mancances d'aquelles que dius com pot ser, que sembla impossible que, que, que no hi sigui. No? Sempre passa, però suposo que els Oscars d'alguna manera també tenen una mica això, no? però sí, realment en aquest cas jo crec que fa una mica de mal, sincerament. Mal bé, Marta, doncs abans d'acomiadar-te, eh, abans de, de dir-te fins fins el proper any, que esperem que, que continuïs col·laborant amb el programa Els Òscars Ràdio Manlleu, doncs fer la teva travessa, a la teva travessa en quant a pel·lícules que, que creus que poden guanyar, la que pot guanyar en l'apartat la, principal, la que t'agradaria que guanyés a tu i la gran absent. A tots els hi demanem aquella pel·lícula que ens sembla que la teva ja la sabem, Gran Torino potser, però bé, digue'ns la travessa que faries per aquesta nit. I, i, la, i la que, o sigui, de, de les que crec que sortiran no la que vulgui, sí, eh? Sí, les que crec que sortiran i la que tu t'agradaria, de les Va, que doncs he nominades. Que la, sí, de la que crec que sortirà Slumdog i la que m'agradaria seria la del Benjamin Button. Uh -huh. I la gran absent de la nit? Jo crec que la gran absent, sí, és el, és el, és el Clint Eastwood, i més que un any més que tenia dues pel·lícules molt potents i, i realment doncs, es troba falta es troba falta. Doncs bé, els els no-vots votors estaran contents perquè cada vegada hi ha més gent que vol que guanyi el Benjamin Button, eh? Benja, benja, tio, oh, benja, tio, benja, com fer-ho, no, bueno, sí, no? No sé, no, no. sorpreses de vegades n'hi ha, però... Sí, sí, però, sí. però sí. Bueno, de totes maneres, crec que aquest any em, em fa l'efecte que, que, que no massa. Però, bueno, en qualsevol cas, si es donés la sorpresa, naturalment, seria una molt bona guanyadora. I, de fet, està funcionant també molt bé, que també això és important, que la gent la vagi veure. I, per últim, Marta, et quedaràs? Tu faràs nit aquesta per veure la cerimònia o no. La veritat és que no ho sé, jo sóc de les que sempre durant molts anys era una incondicional i els últims anys, eh, és allò que que que sembla que d'alguna manera ja ja suposo que sí, que sempre acaboudien el mateix i després mira, acabou caient, no? I uh -huh. suposo que sí, però però és allò que ja potser es va perdent això, potser per per l'absència de sorpreses, perquè sempre es fa bastant aburridot i realment doncs, bueno, tampoc és que que, bueno, que ajudi molt tot el, el tema de la presentació i tot plegat doncs sempre és més del mateix no? però, però bueno, suposo que al final els que ens agrada el cine acabarem caient i ens ho acabarem empassant. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Marta, molt Marta bé. Armangau de BTV i bé, fins la propera ja. Molt bé, perfecte, doncs Vaig. molt bé, fins la propera Adéu, Adéu. Doncs bé, la Marta ja ho heu vist, també. La Marta aposta pel vostre tiet, també. Més que pel vostre tiet, pel que ha dirigit al vostre tiet, no? Ah, ja, el tiet que no guanya res, no? El tiet... Perquè el tiet, molta gent diu que no se sap quina part és tiet i quina part, quan parlem de tiet, dir ràpid És digital. I quina part és digital. Hi ha un moment que sembla que tingui la cara de Pastelina, no? Quan surt així, ja molt més gran, no? Quan ja és rolleu. Perquè és una pe·li. Si és una pel·li, doncs pues, és igual, no? I a belles... que tinga la cara com vulgui. De veritat, bueno, no sé, jo no l'hi vi havia vist gaire, la veritat. Ja. Yeah. Bueno. Sergi, què eh, ha dit més? Doncs ara, si sembla bé, escoltarem un petit reportatge que han preparat l'Albert Segura i Norma Pidal, que és una mica de com el Finalment. propi cinema es fa ressò dels Oscars, no? Com, com apareixen els, els premis de l'acadèmia la dins del de... cinema americà. El sí, un... Norma Dual? Però... Norma Dual, no, pobra que si no sí, sí. em penjarà. Sí. Sí. Sergi, vals un val, val, croissant. Ara, ara, ara, quan ens posem els el reportatges no, no, sí sí. Si te'l pots fotre abans, que ja Mi hijo me preguntó si los Oscars eran de oro de ley Tuve que decirle la verdad Y le dije que no Se llevó un disgusto Y luego la más pequeña me preguntó Papá, ¿por qué se llaman Oscar? Callate, le dije Probablement el presentador d'aquesta fictícia gala dels Oscar no sabia ha nascut una estrella que la culpa de tot plegat la tenia Margaret Herrick, una bibliotecària de l'Acadèmia del Cinema que va dir que l'estatueta, que es donava al mèrit cinematogràfic als Estats Units, li recordava el seu oncle Oscar al 1934. Ja veieu que la família a vegades pot fer molt de mal. I en aquesta pel·lícula del 1954 es veu precisament l'actriu interpretada per Judy Garland, rep l'Òscar la millor actriu quan encara celebrava amb taules, tot molt ben purit, ben posat i sentit L'expectació mediàtica que avui desperten els Òscars I el que fa de marit de Judy Garland Que està begut, s'aixeca I com diu aquella Os asseguro Que no tenéis que encasillalar-me En papeles dramàticos También sirvo para la comedia Hola Òscar Venga, venga Que toquen algo Que toquen algo I és que el cinema està ple de referència sobre els Òscar. Potser amb la intenció que, si bé, no guanyaran mai la l'estatueta per raons evidents en alguns casos, que almenys en alguna banda de la pel·lícula hi surti la paraula màgica perquè se l'associï d'alguna manera, una mica forçada, amb el senyor de l'espasa i amb la cara de pal. Com, per exemple, La pareja de l'any, una cinta del 2001 de dubtosa qualitat, això sí, amb Julia Roberts, John Cusack i Catherine Zeta-Jones. Me he gastado 86 millones de dòlars de los fondos del estudio en 20 segundos de títulos. Es lo único que me ha enviado. ¡Los títulos! Y una nota. Dave, también podríamos hacerlos en azul. tendríamos que hacer una película con Hal Weinman! El hombre ha ganado tres Oscars. ¿Es un genio? ¡No! Solo ha habido un genio en este negocio y ese fue el señor Wences. ¡Eh! I d'una mala película a una altra que a molts no els agrada. I altres que els encanta. Es tracta del guardaespaldes de 1992, on amiga Whitney Houston, que es podria haver dedicat a cantar o ni això, interpreta una actriu nominada a l'Òscar. Una aberració a la realitat. Esto no ha terminado, ¿verdad? ¿Crees que volveré Es posible. ¿En los Oscars? Tal vez. No sé, Rachel, creo que es peligroso. Oh, mira, yo no he llegado hasta donde he llegado, haciendo siempre lo más conveniente. ¿Y qué me dices ¿Y qué me dices de ti? Frank Palmer, siempre solo ante el peligro. ¿Nunca has hecho nada en tu vida que no tuviese ningún sentido? Claro que lo has hecho. Porque nadie se libra de eso. Y tú eres sensato. No sé por qué me está pasando esto. Pero sé que no es culpa tuya. Y espero que me escuches, porque es mi forma de pedir perdón. Así que... Voy a ir a los Oscars a ver si gano. Y no pienso preocuparme para nada, porque... te tengo a ti para protegerme. No. Paz en la noche espléndida en la ciudad de Los Ángeles. Mujem un graó i anem fins les Rain Auditorium. Però què dius? Però si la gala dels Oscars ja no es fa aquí, des de fa anys. Sí, però quan es va fer aquesta pel·lícula, encara sí, es tracta d'una que és peça de culta per molts de nosaltres i que és agarra como puedas, 33, un tercio, l insulto final, on Leslie Nielsen torna a fer de les seves, aquest cop, rodejat d'estrelles. Títulos como Sandalias de Esparto, 1958. Esclavos al sol, 1959. Centuriones en cueros, 1960, y su primera película en color de 1966 con las lanzas en ríos. Y que se sabía que había una bomba y que podía estar igual Saboyoc. El premio a la mejor película del año es para... ¡Alto! Lo que faltaba. Perdonen, me encantó en la familia Adams y usted también. Déjenme abrirlo a mí. ¡Es una bomba! Y el Óscar es para Sí. Takes Whitman. Ya era una de les pel·lícules recents que no han volgut desviar l'atenció dels Óscar. Es tracta de Tropic Thunder de l'any passat, protagonitzada per Robert Downey Jr i Ben Stiller. Quin és el secret de guanyar un Óscar? Doncs sembla que a Downey Jr ho sap. Me quito el sombrer, sobretot per com és la acadèmia con aquests rollos. Quins rollos? En serio? no lo sabes? ¿Eh? Tot el mundo sabe que no hay que hacer de retrasado total. ¿Qué quieres decir? A ver. Dustin Hoffman. Rayman, cara y pinta de retrasado, pero no lo era. Hacía trampas a las cartas. autista Sí. Retrasado, no. Luego está Tom Hanks. Forrest Gump. Lentos y torpe tal vez, con aparatos en las piernas. Pero camelarse a Nixon y ganar un campeonato de ping-pong no es de retrasados. Peter Sellers, bienvenido, Mr. Chance. Infantil, sí. Retrasado, no. El tuyo era retrasado total, macho. Eso es lo peor. ¿No te lo crees? Pregúntale a son pen Yo soy Sam. ¿Te acuerdas? Retrasado total. Y se fue de vacío. Y a continuación, un fragmento de la primera película más conocida de Danny Boyle, Transpotting, del 1996. Charlie Nicholas, David Liven, Malcolm McLaren... Vale, Después, vale, y... vale, vale. Entonces, ¿qué es lo que estás intentando demostrar? Lo único que trato de hacer, Mark, es ayudarte a comprender que el nombre de la rosa no es más que una chispa en lo que por lo demás es una ininterrumpida trayectoria descendente. ¿Y qué me dices de los intocables? No la tengo en cuenta para nada. ¿A pesar del Oscar de la Academia? Sigue siendo una mierda. Era un voto de calidad The Last Action Hero, l'último gran héroe, on Jack Slater, interpretat pel governator Arnold Schwarzenegger, surt de la pantalla arran d'un joc de mans pòstum de Houdini. Diablos, Jack, ¿cómo lo consigues? Yo no estoy todo el día tras un escritorio comiendo donuts. Esos donuts son del gobierno. No es tarea fácil. Tengo que llamar a Washington. Estupendo. Cuidado, Jack. Él mató a Mozart. En una peli, claro. Ama, eh, us ganou to, Óscar. Yo les salvé la vida en Vietnam, así que procuraré estar alerta. Gracias. Sí, ahora, basta de películas. Si deu Terminator farem cas, no sé que cosa que es monti un consil de guerra. Què fas? No, un, un segon que Albert? Sí, sí. Ah, sí, un moment. És el Javier Bardem. Un segon. Sí, sí, ja, deberemos veremos ja. Un momento que diu que ja té el sobre dels Òscars del que ha donat aquesta nit. Ostres. Què me dices? Que diu que ja sap qui és el que guanya. Ostres, que ens ho digui. Doncs mira, un moment, eh? Se lo cuento a mi compañera que està aquí al lado. No nos escucha nadie, eh? Tranquilo, eh? Tranquilo. Que diu que la guanyadora serà... Molt bé, doncs... Eh... Ens quedarem encara sense saber qui guanyarà l'Òscar a la millor actriu secundària, però em sembla que tenim aquí Glòria Bernet, que ens explicarà tot el que cal saber sobre els Òscars. No, tot el que saber sobre tot... la cerimònia d'avui. Tot el que eh? però bueno. Però sí, també ja. tenim el Marc i jo, l'altre cantó del fil telefònic. Marc, bona tarda, bona nit. Bona nit, què tal, com esteu? Bé, i tu? Bé, anir d'aquí aguantant. Molt bé, doncs eh, entre en Marc i la Glòria farem una mica de, de tertúlia de la cerimònia d'avui, a veure com, com es prepara, Ens sembla que la Glòria ens parlarà una mica de Hugh Jackman, que estàs molt contenta de fet que sigui el presentador, sí. millor que la Whoopi Woolberg? o doncs sí, no? Sí, Marc, sí, millor. millor que Billy Crystal. A mi, a mi el Billy l'han em per Santa gràcia perquè era bastant un showman però jo he vist algunes coses de la Jackman presentant la gala dels Tony, que són els Oscars de Broadway i el trobo increïble, o sí sigui, jo crec que és un espectacle memorable i és un reclam, segur. Molt bé. Jo crec que sí, a més s'ha vivint un moment ara mateix, no?, que el van triar l'home més sexy del món per la revista People i... Jo, jo trobo una, una decisió encertada per part de l'organització, que aquest any ha canviat totalment uh, són altres productors altres guionisses, no sé si va ser arran de l'any passat que van tenir problemes pel tema de la vaga i han decidit doncs mira, aquest any canviem i per si de cas si <laughs> alguns iran irà enrere, no tenim gent que sí que vulgui fer i volem canviar el to de la, de la cerimònia, fer-la una mica més curta fer-la més amena pel públic tant pel públic per la tele com pel públic a, a, que, que va a la gala es no? uh, si veu que serà més interactiva, que el ja em baixarà molt a la platea, no sé. Doncs, home, aquest rotllo, això, el club de la comèdia o al cosa així, no? en el sentit d'un nightclub d'aquests, sí, no? sí, sí. una cosa més íntima. Això pinta bé, a, a priori, et prometen moltes sorpreses i no sempre és positiu, esperem que aquest cop sí. Mm -hmm. Segurament hi haurà unes quantes bromes sobre el seu eh, imminent paper a, a, a la nova X-Men, bé, a l'espin-off aquest de l'Obed, no? I segur que més d'on farà alguna referència, no? el que deien, el que comentaves que potser faria una que, això, que no, no seria tant una gala de codit, sinó una cosa més seriosa, no? Que potser sí que una mica que cada any era bian, faran gràcia o no? faran gràcia, Sí, jo pel que he llegit i el tenien tot molt amagat i molt en secret, però es veu que tothom al final ha acabat recant. Sí, sí. I es veu que ho farà una mica a el, el que deia en Marc, no? de nightclub i tal, i com cabaret. Jo pel que he a imatges hi ha una, un dibuix penjat a una pàgina d'internet d'un disseny de, de l'escenari i és una mica cabaret. Sí, és, són llums així com més baixes... Bé, he com ho he, ho he no tot, tot ho <ríe> no? L'Ori, ja ho de dir. I, clar, suposo que que serà aquest to, no? Un to com més íntim, amb un presentador tipus cabaret, no? Que agafi el micro i vagi parlant a la jo gent desitjo que el deixin cantar i ballar, que ho fa molt bé i és una sí, passeta sí. que molt poca gent coneix, tothom els veu les patilles de l'Obedno i crec que és l'oportunitat per demostrar-ho dalt de l'escenari, això està molt bé. Bueno, de fet, Marc, que si ell pot cantar i ballar potser també haurien de poder cantar la cançó sencera almenys, els que estan nominats al millor tema original, perquè hi ha hagut una gran polèmica, el Peter Gabriel ens sembla que al final ha, de, ha, ha declinat participar a la, la cerimònia i cantar la, la cançó de, de Wally, i l'A.R. Rahman, doncs, les seves cançons són multicantades i apareixen un munt de veus, però els han reduït el temps a un minut i mig, crec. Suposo que això ho fan per, per accelerar la, la cerimònia. No sé si això és bo per l'espectacle o al contrari, perquè a mi un dels moments que m'agradava de la nit és quan, quan cantaven els temes principals de les pel·lícules, no? La veritat és que això sempre ha sigut un embolic brutal, perquè recordo anys que les feien totes seguides en 30-40 segons cada una i era un xou bastant llestimós les van provar de fer-les separades, senceres i tampoc va funcionar i és una miqueta un rock que es mou perllà i no saben com fer-ho a mi la veritat em, em, em fa pena més que hi ha cançons que són xules no poder ressentir perquè hi ha molta gent que no la recorda de la pel·lícula i jo crec que l'hauríem de tractar millor el tema aquest musical perquè trobo que no es fa tan pesat sentir una cançó una mica més curta, potser 40 segons no però d'un parell de minuts jo crec que ho havia de deixar mm, però... Clar, una mica és l'obsessió aquesta que cada any, cada any, des de fa 4 o 5 anys, i ha aquesta del temps, el temps, del temps, d'escurçar, quan potser s'hauria de canviar una mica l'estructura de... Els premis, no sé si fer alguna cosa una mica diferent no? la qüestió és retallar per on sigui per mantenir sempre aquesta mateixa estructura que per força s'allarga Però la no és que la gent puja al dalt de l'escenari i, i dediqui els premis als pares, als mares, dels tiets i els, i, i els cavalls és que això sí que no pots retallar no? perquè en el fons la gent no acaba fent cas no? I, i potser fa gràcia però aquest Winslet dedicant al premi però aquell fenomen dels efectes especials, amb tot el respecte, que no coneix ningú, que si els altres... el efectes especials vols dir els DDT, que eh, és sí, clar, <sínticat> de tota avançs. Però no trigaré no per ser, precisament, però clar, és, és molt pesat i el temps, eh, uh, saltira se sobre sempre. Monyac sí. que parlaves de dedicar l'Oscar als Tiegs, justament aquí tenim les, a l'estudi els nebots del Benjamin Button, són en Benjamí Button i el seu germà que són el, doncs els parents catalans Ei, hola, i que tal? ha començat hola. el programa que tenien l'edat de 4 anys però l'aspecte físic era, era totalment decrèpit fa una estona <ríe> estaven en una edat mitja i ara, ara, <ríe> ara estan guapots ara estan ja... A veure, estem en un període de la nostra maduresa. Ja teníem, què? Uns 40 anys o canviant la veu, doncs. Tu no és Don Pere, eh? Don Pere, dit. Esteu a que és Don Pere, donant la veu sobre la marxa, no? No, home, clar, perquè som a La velocitat És que saps, tenim dues malalties. No només escaneem així, en plan al revés, sinó que anem molt de És molt complicat. El nostre envelliment és molt de Com en Jack. Ah, sí, Robin Williams. També vam fer una pel·lícula d'un parent nostre. No m'havia ha fer pel·lícules de les nostres malalties, increï i en Robin Williams, de fet, ara que en parlem, fa temps que no apareix ni als Oscars ni... I, de fet, apareix al cinema, no? És com el, el Macaulay Culkin. No? no és el que amb en Billy Cristo, Sí, és exactament igual que en Macaulay Culkin. Com el Headlanger, no, no se'ls veu. Uh, Marc, parlant de, de Headlanger, què et sembla? Li donaran el, el premi aquest o no? Uh, jo, jo crec que sí, i ho espero. Uh, no, no perquè sigui el, el típic premi que arriba tard, no? De dia i pobra, que s'han donat abans, no li puguem donar, donem-li ara perquè crec que a mi em va agradar més el, el, el paper que va fer però Back Mountain, no? que a Brock Mountain que més era una miqueta més, més intens, però s'ha de que és un joc fantàstic i per mi que supera el Jack Nicholson i crec que el premi és molt merescut perquè Glòria, tu creus que el moment que donin el premi al Helllanger, la gran pregunta que em faig o que es fa a l'oficionat és, fa. qui sortirà a buscar el premi? veurem l'Òscar... ja, no, ja t'ho ja dic, ja t'ho dic no, no, en no, principi hem convidat el pare alemany i la germana ha de sortir algú dels tres, no sé qui no, no ho han dit, no han confirmat. El pare la mare no i la, la, la, la germana. El camell no pot ser. El camell no. no. El camell, fet, okay. no <laughs> la, la viuda no han dit la viuda, No, la viuda no. Està la cosa molt mal. Una viuda. Ja A mi me faria gràcia que li donessin a Robert Downey Jr perquè m'agrada molt aquell paper. però pel·lícules una mica més serioses, es poden anar en comèdies de més adultes el que em fa ràbia una mica de l'Oscarquet a Heath Ledger és que fa mig any que està venut. No sabia estar en la pel·lícula i ja es deia que el guanyaria i ha sigut com, ai sí, veieu, teniu en real, sí, És cert. Eh? De fet, ah, hi ha i... que diu no? que no interpreta, que realment estava en aquest estat eh, sabalat que porta sí, quan es, fa de joc. explica de la drogadicció i totes aquestes coses. Sí. Estres, tu, Marc, dius mar, no que, mar, mar, que, que t'agradaria no? que, que el guanyés, has comentat. A mi m'agradaria, i, i potser teniu raó amb això que dieu, no? dir, hostia, és un premi que ja quan va sortir, potser perquè era mort, la genial ja va començar a fer circular, allò de dir, que li donen l'Oscar no?, i al final sembla que està a les portes, però no és diferent el que li ha passat a la Penelope Cruz, no?, que tothom va deixar, va començar insistint que aquesta tia li donaven l'Oscar i també està aquí a les portes, no? on al és una estratègia de màrqueting que funciona la majoria de vegades. Clar, també hi ha una cosa que potser no he comentat abans, però que el, no deixen de ser uns premis que donen unes persones i donen la indústria, i a més jo trobo que l'acadèmia Uh, se s'ha matat en ella mateixa, diguéssim, perquè clar, el sistema, uh, cada vegada que algú guanya un Òscar, entra a formar part de l'acadèmia i vota l'any següent. Llavors, recordeu el que va passar l'any passat, que van guanyar molta gent que no era americana, i va haver molta crítica de gent que no treballava a l'indústria de Hollywood i havia guanyat un Òscar. Amb el tema dels actors, per exemple, en Bardem mateix, o la Tilda Sweetheart, no, que va guanyar mm -hmm. també en triossecundària, uh, van guanyar molta gent que eren europeus, asiàtics... Aquesta gent vota aquest any, perquè ja tenen un Òscar. O com el cas de Guants, no? que va guanyar la cançó, que ningú, ningú de... va votar per ella, com di... era... no era favorita i va guanyar. I aquesta gent votaran aquest any. Llavors, mm, en el cas de Heath Ledger sí que ho veig molt clar, perquè és un Òscar molt cantat, però que podria haver alguna sorpresa, eh? podria... podria haver sorpreses perquè ja no vota la indústria. És, és curiós, però són uns premis una indústria que els mateixos s'han matat, no? perquè ja no premien la indústria. S'han sí, premien pel·lícules a... angleses o em trobo curiós, no? És el cas de Crash, que comentava abans l'Albert Galera que és una pel·lícula petitona que ningú apostava per ella però va guanyar precisament perquè tenia la simpatia de tothom, perquè tothom em sembla que cobrava una comissió la gent que treballava, perquè no hi havia gairebé pressupost i tothom anava comissió de taquilla i com que després la pel·lícula va, va anar bastant bé de taquilla clar, tothom va dir la votem, perquè si la votem guanyem nosaltres, no? Guanyem diners nosaltres. Marc, com fem amb cada convidat, eh, explica'ns una mica el teu, el teu parer, com, com ho veus? Qui creus que guanyarà? Qui t'agradaria que guanyés la categoria, la categoria principal? I quin és la gran absent? que Això és el que ens agrada més, preguntar a tots els contartulians. Quin és la, la pel·lícula que a tu t'agradaria que fos als Oscars sobretot a les categories, les 4 o 5 principals, i que en canvi no, no hi és? Uh, Comencem pel principi perquè la, la, la veritat és que jo tinc una mica memòria de peix i acostumo a oblidar que s'ha estrenat l'últim any, sóc cap a dir-te dir que trobo falta una pel·lícula que fa dos anys que va ser estrenada uh, mi, jo crec que mm, jo crec, no crec que surti massa del guió els premis estan cantadíssims, una cosa que em fa certa mandra, no? perquè si és una mica certificar el que hem anat sentint aquests dies, eh, per molt que hi estigui d'acord, que realment hi estic d'acord, eh, per mi, Slumdog és una gran pel·lícula. No seria la millor pel·lícula que he vist a la meva vida, ni molt menys, però crec que té molts ingredients per, per, per si eh, això no ho considerarà una, una gran pel·lícula i perquè li donin el premi. També de Reader m'ha agradat moltíssim i m'ha sorprès perquè eh, potser és la que més desapercebuda passat, no? eh, eh, ha passat. S'ha insistit molt amb aquesta rivalitat eh, amb el Benjamin Baton. I és Lambdok i jo crec que de Der Ri se li ha fet també un flac favor i també m'agrada molt. I elmin Baton i el problema que li veig és que la veig és tan prefabricada o sigui és. Com comprar-te unes croquetes de congelador, saps? De... Imagina que tenia els nebots, els hereus aquí. Em sap greu per vosaltres, <coughs> eh? fa <Fà coughs> molt greu. No, no ho compren. és una pel·lícula una madura, <coughs> no? Tira molt pel rotllo Robert Zemeckis, aquest rotllo de història sentimental. Sí, és faciolona, i... tot s'ha de dir, sí, sí. però... Jo és, és aquí ho ha dit un fà comentari fà molt molt assenyat. Això de Robert Zemeckis, Marc, és veritat. Tenim una edat, eh? Tenim una edat, eh? Un jove no, Però Robert Zemeckis encara té un nivell, no? Sí, potser sí. Si en Howard en sabés, hagués fet això Nixon, escolta uh... bé, jo, que, jo, jo la volia defensar eh? molt bé. Sí, sí. Es molt bé. jo doncs defenso també molt bé. tu Marc, la Frost contra Nixon pel·lícula de neveres uh, doncs és que no l'he vist broma, vull sí. dir, no sé que el creus en aquest sentit i no, és l'única que em queda i bueno, si li dono algun premi demà ja anirem a veure-la molt bé, i el gran absent què? No, sóc incapaç de dir-t'ho. No sé si em podeu ajudar, però és que no, no me'n recordo de cap de les pel·lícules que, que he vist que m'hagin impactat especialment i que la trobi a faltar ara. Home, en Sergi aquí i Antoni Carmona reivindicaven wall, wall -E però que a banda d'estar nominada millor pel·lícula d'animació també hi en les categories principals. Està bé pels nanos, està bé aquesta pel·lícula. És una pel·lícula ferma, eh? Ferma? Vol dir ferma. Una mica per tots no, els públics. Que està, no? està molt ben conjuntada no, tota ella, funciona bé, és com està una bé. peça de rellotgeria fantàstica. M'encantaria que li donessin el, el Premi el millor guió, una mica per compensar això, no? aquests fans que estem aquí esperant que la nominessin a millor pel·lícula i que, en canvi, doncs, res perquè crec que a més a més donar, separar els premis d'animació els hi treu com una mica la, la, la gràcia no? sí. sembla que l'esmarginis sí, és una pel·lícula de, de, de nens no? allò típic que es considera sí. i jo crec que ho alista a l'alçada d'una gran pel·lícula i, en realitzant en qualsevol de les que hi ha nominades com a millor pel·lícula, sense dubte mm -hmm. sí. Molt bé doncs Marc moltíssimes gràcies per col·laborar per participar al programa aquí a Ràdio Manlleu aquest premi Oscars mm -hmm. i suposo que et quedaràs no, aquesta nit Efectivament, sí, sí. que ara vaig a trencar el son una mica, però a les dues ja estaré despert. Molt bé, molt bé. No fas allò de que fan alguns, de fer una sessió prèvia, de mirar una pel·lícula oscaritzada o, o no oscaritzada oh. abans de la, de, la, de la cerimònia per començar a fer un calentament? No, perquè jo entro a treballar a les 8 del matí com compendant, eh, <ríe> perquè cal dormir una zona abans, eh? <ríe> Molt bé, molt bé. Doncs vale. sigui fiquem moltes gràcies, Marc. Vagia bé, tingueu una nit distreta. Molt bé, merci. Adeu. Doncs molt bé, hem parlat amb, amb Martió, que és guionista del club, el programa aquest de l'Albert no? No mm. sé jo, sí? No sé, no el veig. Sí, és l'Albert sí. Om. És... Sí, doncs bé, d'un doncs moment estem sí, empatats, crec que es quedarà gent que no, eh? Mm. Els, els, els germans futors quedaran aquesta nit? L'edat oh, no, la, la, la, veure, sí, o sigui, no, no perdona, eh? No. L'edat no perdona. Vull dir, que hi havia sí, períodes sí. quan més joves ja hauríem anat més, no? Però, ostres... El que, que eren és... més joves eh... també aguantàveu menys, no? Perquè éreu més vells. Això... Com funciona això? Home, però sí, l'època ho de la seina anàvem tota una, hi una, d una, d una, una història de... Uh... Ah, clar, no, perquè he vist la pel·lícula, a tu no. Oh, sí, pot ser, eh? que aquesta nit igual estem en més bona forma. Sí, clar. No, és veritat. Aquesta nit es més joves encara. És possible, és molt probable. Doncs va, anirem de festa. Guàrdia, esperem el nostre següent convidat via telèfon. La Glòria Bernet, doncs, ens explica quatre cosetes més de la cerimònia. Alguna coseta més en quant a... Doncs mira, una cosa que vaig llegir l'altre dia que em va fer molta gràcia, la Penélope Cruz, que ja sé que en parlareu després, però no, estava molt per... contenta perquè aquest any pot amb més gent a la cerimònia. i han donat, fins ara, quan havia anat, bé com va ser anominada i quan, com presentadora, que també ha fet de presentadora a la gala, doncs fins ara només havia pogut anar acompanyada d'una persona que recordeu que l'any passat va ser la seva germana que la, la va acompanyar per la catifa vermella ah, patard, i aquest any torna <ríe> la seva germana tota, tota la, la part aquella del clamor i que pregunten pels vestits i que fan entrevistes i tal tornarà a fer la catifa amb la seva germana però més he quatre invitacions era... més aquest any, i estava molt contenta perquè... no. Bardet no ha confirmat l'assistència a la gala. Mm. Mm. Perquè això sembla que no he heu comentat tampoc, que aquest any eh, l'ordre podria canviar una mica, l'ordre d'entregada de premis. O sigui, pensava que hi motoria de sobre no, a, la, a, la primera, a la primera de no, càrrec. Ja la Glòria parla d'ordre, podrien donar primer el premi a millor pel·lícula, millor, en, acte, millor, acte, millor, acte, millor acte secundari, si ja... i així podríem anar a dormir. Sí, efectes, sí, so, podria... últim. No clar, no? efectes de so, l'últim. No, millor documental curt, Fàcil. Que fàcil, que fàcil. No ho no sé, els, els germans votos si, si es queden... Bé, bueno, d'ahir que segurament es quedaria no sé que perquè, en perquè, en perquè en en en ens, ens anem sentint més en forma, és una cosa que no, tenim a la família. No cap amb, el, amb els Oscars? Allò... En, amb algunes, sí. sí, sí. L'any passat em sembla que no, no hi érem. <laughs> Encara no havíem nascut. Perquè hi haurà un moment... <laughs> no gaire, lliureis, any, no? Quan vinguin els Oscars, sabeu allò que fan sempre que recorden la gent que ha mort durant l'any? Suposo que aquí també sortirà el Fetleg. Aquest any faran una cosa que per evitar que la gent, perquè ja va passar l'any passat i altres anys, no, la gent aplaudia quan sortia algú, i en funció de si aquella persona ah, se l'assimava sí, no? aplaudien uh -huh. més o menys llavors aquest any si ho evitarà no no. importa, per cert, aquest any, bueno, però... hi haurà la foto de Brad Renfro, que l'any passat se la van saltar és un tema important en principi no, en principi no no era membre de l'acadèmia però van dir, ha sortit l'Eiger però no ha sortit l'any passat però s'ha mort perquè s'han nominat però són uns premis de l'acadèmia no? Però, però, però. És un club. És un club? No, ja ho entendràs a mesura que creixis, no? però és una cosa que anem veient sí, amb el això, Pac. Tot funciona això. menjar croissants, però a l'hora de pensar aquestes coses... No hem no. cap croissants, encara. De fet, bueno, recordem els oients que tenim una safata de croissants aquí a Ràdio Mellé, ens sí. cuida molt i molt bé i per això tenim els germans... Per això venim que... cada any. Si, no. si algú removina i recorda el principi del programa, estaven molt exaltats, en part perquè era una edat mm. difícil. Ah, però és normal. Ja. I ara ja estan més... Segurament esteu molt madurs, eh? M'espera que sí. Bueno, acabo d'explicar allò de, dels sí, sí, sí, sí, del records de la sí, gent, que per evitar que la gent aplaudeixi amb més intensitat o menys eh, sortirà una senyora a cantar Ah, el silenci, no. sent, eh? Clar, el el silenci que... és tan revelador eh? sí, si, si algú canta en directe és que ara mateix no me'n recordo sí, del sí, nom aplaudim, i no no no o sigui, volia... no han volgut eh, han escurçat totes les cançons però han afegit una nova cançó sí, Està molt bé. algú cantarà una senyora, no me'n recordo el nom És uh, pues la famosa cançó, deixeu d'aplaudir yes. a yes. partir d'ara no. se se'n recorda que la gent, per respecte a la persona no que canta no aplaudirà Bueno, imagino, no? Com que és una una actuació en directe, no imagino que la gent no posarà si allà, allà... Un rètol, així amb que ens no digui, no aplaus. No aplaus. No aplaus, please. No, no, no que aprofitin per anar al lavabo a tothom i que... El teatre serien... és el mateix de cada any? Sí, el Codací. La, la decoració ter. serà tan hortera com cada any o superarà. Jo la foto que he vist, que és un dibuix, eh, un, com una mena de... Bueno, d'allò típic que es fa quan es dissenyen algunes coses, que fa superguai, així. Sí. Mm, tot en blau. Tot en blau. blau sí, Baixant com una mena de, de llumetes de Nadal, així blaves, Nadal. Bueno, ja està, Nadal. com passa el temps <ríe> No te n'adones La i, recordació uh... aquesta que van fer els Premis Gaudí no? recordeu premis de... que hi havia les sí. cadires que estaven forrades amb aquestes menes que eren com les tovalles blanques sí, que s'havien deixat És de treure si un casament pel civil, sí. doncs era així, no? I que a més a més, no que, quan feien un pla general des darrere, darrere tot el públic dels Premis Gaudí intentava aixecar el cap perquè l'escenari estava més baix que les cadires per tant només podien veure just el front dels que agafaven el premi, no? Era una cosa bastant curiosa, suposo que els Oscars això cuidaran més, no? Imagino, jo no he anat mai al Codací a Ter, però suposo que sí que es veu bé des de tot arreu, no? Toto aquí mm -hmm. hi ha gent que diu que ha anat a, a la platea molt bé, però a dalt el galliné es veu que, bueno, que, que ho veus com la tercera graderia del camp del Barça, igual. Però Ostres. jo tot ho petit. Sota el marcador. No sabem si el nostre proper contretulià hi ha estat, els Òscars, i ho ha vist bé. Uh, senyor Jordi Oliva, bona tarda, bona nit. Bona tarda, Quim. Bon com, com estàs? Com Jordi no, Oliva, és... lluny, eh? estàs una mica lluny, no? Estàs una els Òscars, sí, sí. En Jordi doncs, és un dels, eh, diguem que, eh, habituals de, de l'apartat cultural de, dels informatius de TV3. Molts migdies el veiem parlant de cinema. I gairebé també per feina i per passió, Jordi, sembla que has vist les cinc pel·lícules nominades en els apartats principals, oi? Sí, les cinc nominades en els apartats principals i quasi que totes les que tenen alguna nominació. Fins i tot he vist de Visitor. A, a veure, és aquesta és la, la pel·lícula que tothom comenta. Que, quina pel·lícula és aquesta? Que ningú sap què és. Aquesta és una pel·lícula que està nominat al Richard Jenkins com a sí. millor actor i és una pel·lícula que a mi m'agrada molt. Jo sí, la de... recomano, però encara no s'ha estrenat. De fet, té molt bones crítiques i l'altre dia per la tele, crec que era Telecinco, no m'agradaria assenyalar, però van parlar dels nominats i amb l'apartat de millors actors, amb de millor actors, van deixar el Richard Jenkins, cosa que era, bastant, era una mica... Hm, que no està bé, no? Deixar-se un actor dels no, tots bellet. els nominats. I amb l'apartat de, de millor actriu també es van deixar la, la Melissa Leo de Frozen River, que també ah, és una película que va... estrenat aquí cap dels dos nominats sembla que tinguin molts números per guanyar, no? Uh -huh. Però doncs jo tu... jo t'uc dir que The Visitor és una pel·lícula fantàstica. De fet, eh, potser, mira, amb el que parlàvem abans de pel·lícules que no hi són aquí i que hi haurien de ser. De Visitor potser és una que es mereixeria més més candidatures perquè el veiem les crítiques És una que... pel·lícula modesta i de, pro, de poc pressupost, però molt, jo la trobo molt encertada. I no avanço més perquè no, no m'agrada que s'esquin les pel·lícules abans de veure-les, oi? Molt bé, molt bé, o sí que m'agrada. Comencem a comentar això. Diguéssim no, que la... és, simple, és una pel·lícula que està passa bàsicament a Nova York i que... Per dir molt ràpid, toca d'alguna manera el tema dels immigrants i com tracten les lleis dels Estats Units els immigrants. Inclús alguna referència, evidentment, de com és això des de l'11 de setembre, des de l11 Però, clar, però la pel·lícula és una història molt sensible i molt de persones, eh, simplement que està ficada dintre d'aquest context. Comentem una mica això no? que aquest any les pel·lícules que tenen nominació millor pel·lícula arrosseguen darrere moltes altres nominacions i en canvi aquestes que, que es colen aquí petites doncs passen desapercebudes com aquesta sí, de Visitor crec, o... no, no sé si m'equivoco, Quim però jo tinc la impressió que aquest any és l'any que hi ha un favorits més clar en els apartats principals. Tens aquesta impressió, tu? Sí, crec que aquí a l'estudi tots en Sergi, els germans... Perquè, Jo Jordi, tenim els germans Botó també aquí a l'estudi, no els hem presentat, que són els nebots catalans del Benjamin Button. Una mica sobrevalorada la pel·lícula, ja ho sabem, però... estan en la seva etapa d'adolescent. Pensa que han començat amb una edat... Han començat molt joves d'edat, però físicament... durant el programa. Sí, estan... Sí, sí, són pateixen la mateixa malaltia la curiosa malaltia del, del seu tiet els butons, sí. Sí. Sí, però espero que quan acabi el programa ells parin de rejuvenir que no tirin tan, tan enllà com el Benjamin Button eh, bueno, eh, quan eh, els eh, canviarem els volguers quan acabem el programa portat, eh, portat, de fet, eh. Jordi, una cosa ara que comentaves de Visitor ha anat molt bé perquè volíem parlar una mica d'aquestes pel·lícules, el que deien Sergi també de pel·lícules satèl·lit no? que són, per exemple, hi ha ja La Duda que La Duda una pel·lícula té moltes nominacions Sí, sí. Comentaves? Perdona, que és una pel·li excepcional. Eh? Mira, de les nominades, potser és la que més m'agrada. A mi, personalment, d'aquestes pel·lícules que tenen alguna nominació, m'agraden les que en tenen menys, que són La Duda i Revolutionary Road. Revolutionary Road, si no m'equivoco, s'ha quedat amb el, una nominació millor actor secundària i no sé si una altra, no recordo ara. I i la Duda és una feina d'actors fantàstica és, és, és... Bueno, vas, jo vaig disfrutar moltíssim veient aquests actors mm -hmm. el que passa que eh, està nominada a millor guió adaptat i els actors la el Meryl Streep el Philip Seymour Hoffman i la la Viola, Davis. Viola Davis. Perdona? La Viola Davis i l'Amy la, Adams. O sigui, hi dues, això, du dues, dues actrius secundàries. Som... secundàries sí, això, Amy secundari. Adams i la Viola Davis, exactament. Mm. I és que ha estat molt bé. Potser el paper que té més, menys pes el de la Bayola Davis. Perquè hi ha una altra pel·lícula que més al Sergi li agrada molt, que és El luchador, de Westland. Mm -hmm. Sí. <laughs> no, perquè que abans parlant de B.S.O. no ha mereixat que potser ara sí que es guanyaria. Bé, bueno, s'hauria guanyat potser aquest Òscar, no? Com a de mica també redenció, perquè li van donar aquell que deien que si era mentida, si no el mereixia si va ser Jack Palance i no sé què, i deien, bueno, doncs ara que potser sí que se l'ha guanyat. És molt bona actriu la Marisa Tomei, no? Mm -hmm. I crec que amb aquesta última pel·lícula El luchador està molt bé i també estava molt bé amb aquella que es deia amb aquell títol tan llarg, com una cosa així, com... Antes no, no sé si de que el diablo sepa quedes muerto. Que també és una d'aquelles problemes sí. ja molt oblidades, com l'Òscar. Fantàstica, fantàstica, no? I en el de millor actor, Jordi, creus que el tiet dels nostres convidats excepcionals d'avui aquí a l'estudi, els germans Butó, oh, el senyor Brad Pitt, l'oncle Pitt, <sus> no sabem si traurà Pitt aquesta nit, d'Òscar. Creus que, <sus> jo, jo, que es pot endur sí, l'Òscar que... o...? Em sap greu dir-ho perquè hi ha els nabots aquí presents. Ja però jo crec que, com dèiem abans, i hem dit tants cops que sí, que hi ha uns favorits tan clars que serà el Mickey Rourke. Eh, el tillet dels, dels, dels botons em sembla que ha tingut molta, molta, molta, molta ajuda dels dels maquilladors i dels efectes especials per fer aquest paper, oi? No, perquè el tiat ja era mort i no el podien agafar ell Necessitava el nou tiat putatiu que és el Pit no és el sant, Sí, perquè la pel·lícula ah, funciona superbé fins que tot a sortir Brad Pitt guapo perquè, i l'aquell platja, no? Aquell pit que dius... Sense que Serra, ser si et precedim, penso igual que tu Em sembla sí, sí, que la sí, primera hora és molt fantàstica eh? no, Sou com germans, aquests dos eh? Sí, sí Sergi i nosaltres em sembla que la primera hora de Benjamin Button és fantàstica, fantàstica uh -huh. i realment et fa creure increïble, que és un senyor vell que és un nen, de fet no. I, però, però sabeu que amb aquesta pel·lícula han fet uns efectes especials tan increïbles que el cos no és de Brad Pitt, evidentment i no es nota en absolut sinó que hi ha un, una, una cara maquillada del Brad Pitt eh, eh, posada sobre d'un cos d'un altre actor que, que aquell cos és d'un actor Sí, de fet, em sembla que aviat, Jordi, podrem veure pel·lícules on els actors, en eh, lloc que han volgut fer alguna prova ja de de ressuscitar el el Humphrey Bogart, el Clark Geyer, l'Aurents Olivier, i sembla que, que aviat ho podran, ho podran fer, ja amb una amb una interpretació llarga, fins i tot, no? Agafant registres d'altres pel·lícules... Jo que un moment que, que els actors no sortiran de casa per fer no. les pel·lícules. Aniran a casa d'ells, els hi gravaran la cara, els hi gravaran uns quants moviments i s'ho enduraran... I allà, després, bueno, amb totes les màquines del món, doncs, ja muntaran la pel·lícula. No, hauran de fer un nou premi al millor cos digital o alguna així, no? Sí. El millor patró, no sé com, no sé com o, serà. Ser millors pectorals, millor sí, avant-bras, millor, millor avant braç... No, Seguint millor, aquesta línia maneta... podem dir que el Get Lekker, eh, la, la, la seva última pel·lícula potser no és de Dark Knight perquè potser d'aquí pocs anys el tornem a veure interpretant una altra pel·lícula ah, Caram, o sigui que no, no serà pòstum no Podria ser, podria ser. Doncs ser, Jordi, estar. farem una mica el que hem anat fent amb tots els contartulians avui que és eh, una travessa, la teva travessa personal, que sí. amb l'apartat principal, però la pel·lícula que creus que guanyarà, però la que també tu t'agradaria que, que guanyés aquesta nit I Millor pel·lícula, doncs sí. Comencem per Millor pel·lícula Va. Jo crec que guanyaràs l'Amdog Milionaire i després t'he de dir que a mi totes les pel·lícules que opten a l'Oscar els hi virtuts, però no sóc no, no fan entregat de cap Val, però a tu quina t'agradaria que, que guanyés? Virtuts, eh? Totes, eh? A tu quina t'agradaria personalment que guanyés? Quina m'agradaria que guanyés? Fros Nixon... Això m'ho poses mire. difícil. M'agrada molt una part de Slam Dog Millionaire, m'agrada molt una part de Benjamin Button. Trobo que és molt equilibrada... Eh, la més activitat de totes Milk eh, Fros Nixon no està mal però és que jo mm, ja t'ho dic que no sóc fan d'una he de votar o no? no no no ja està bé farem sí, un, un... Jo una, eh, home podríem fer un trosset de cada pel·lícula i fer-ne una mira, ja. la primera hora de Benjamin Button després faríem la primera hora de Slam Dog Millionaire també o potser no arribaria ni a, ni a una hora eh, en conjunt eh, Milk i de Death Ressler, què agafaríem? Agafaríem escenes sueltes, perquè jo crec que és una successió d'escenes sense lligam, de Ressler. Estàs tu, i si m'agrada que siguis directe i sincer. Escolta'm, i quina pel·lícula trobes a faltar? Anna? O sigui, aquella pel·lícula que t'ha agradat molt l'any 2008, principis del 2009, i que diguis... Mira, Quim, les pel·lícules que més m'han agradat del 2008, crec que només n'hi ha una que té una nominació, que és La classe, que està nominada millor pel·lícula estrangera, i em sembla una pel·lícula única i repetible i fantàstica, uh -huh. i que és un... És, està tan ben feta que no sembla ni una pel·lícula. I, i les altres dues són estrangeres, les que més m'han agradat d'aquest any, i no estan nominades, perquè, clar... No seran los no que pot... irás ciegos, una, no? No, no, no, no, no, Quim no. <ríe> no, mira, jo soc un fan total d'una pel·lícula brasilera que diu Estómago, que ens sembla la pel·lícula més rodona i més divertida de tot l'any. I també sóc molt fan d'una pel·lícula xeca, no és que me les doni raro, perquè quan es veia el títol és una pel·li xeca però gens avorrida. Em sembla divertidíssima i fantàstica, plena d'humor i d'humanitat, que diu jo servia al rei d'Inglaterra. No sé si l'heu vist. No sé, els germans Botó, que... No. que va molt... Bueno, una pel·lícula que digia i basada en un llibre d'un escriptor xec es diu Bojumil Adaval. És una pel·li divertidíssima, pel meu gust. Va estar en algun festival que no recordo quin, algun any, no sé si a Berlín, no sé quin va estar. Però jo, jo la veritat, com a espectador, quan m'ho he passat més bé, més bé, més bé, més bé, les estones més divertides que he tingut aquest any ha sigut en una butaca d'un cine, han sigut veient Estómago i veient Jo servia el rei d'Inglaterra. No. I Nosaltres l'estona més divertida clara... va ser en Viernes 13, però per altres motius ah. sí, perquè... no, no va ser ni divertit Jordi, tu, moltíssimes gràcies per, per participar al programa els Oscars un any més i a, a veure, et quedaràs aquesta nit o què? M'agrada mm, dormir i trobo que les eh, totes aquestes cerimònies són molt llargues i avorrides i després arriba al final de manera que quasi que val més la pena fer-se aviat que que aguantar tota la nit. A més de fet, el dia després de, de sempre fan... La nostra salut, eh? Que el dia després sempre fan aquest resum pel plus que t'hi posen subtítols i tot mm. i que t'escollien els millors moments i, per tant, així no t'has de d'empassar tota la cerimònia, no? Et puc fer una pregunta, Joan, a tu, Tim? Sí. La, la segona pel·lícula del Clint Eastwood d'aquest any... El Gran Torino. No graven aquests Oscars, oi que No? no, no, hi podia haver anat perfectament perquè es va estrenar abans del desembre però és el que comentàvem abans aquí ho comentàvem amb, amb altres companys doncs, que l'Acadèmia s'ha oblidat totalment de Clint Eastwood aquest any i ningú ha, sap per què ha molts anys de glòria en nits dels Oscars del Clint Eastwood més, més, més d'un any, oi que sí? però l'última pel·lícula que diu que, que farà com a actor és fantàstica sí. és una despedida gran, gran, gran, enorme d'un personatge molt gran fins i tot els germans Botó, que són gent jove i que penses que aquest tipus de pel·lícules no, no, no jove, jove, ho han jove, recomanat. Que no són joves. És l'aspecte no, físic, son... ens jutges per l'aspecte extern. Sempre. Vaig sí, sí, a sí, pensar sí. que patim aquesta dolència que, escolta, no ens agrada. No, eh? no és fàcil, no. no, no és, fàcil. és un curiós no. cas, no és una malaltia, vull dir. Ara ho has dit. Eh. Molt bé, doncs Jordi, moltíssimes gràcies, Jordi Oliva. I fins tu. la propera. Gràcies la propera. Gràcies. Adéu. Doncs bé, hem parlat amb en Jordi Oliva, que suposo que l'heu vist molts mig dies de sortir per TV3. Aquell noi amb barba, oi? És un noi, sí, amb barba, mulleres. És millor fet mica joves, no... Sí, va bueno, una bé. mica pelut. Sí. Eh? Bastant pelut, sí, sí. És d'aquests... Secció peluda. Uf. Sí, sí. <laughs> doncs, Glòria, què, com ho veus? Tot plegat. Bé, no? Sí? Sí. Molt bé. Sí, Alguna sí. cosa més de la cerimònia? Que puguem comentar? De la cerimònia... Bueno, em sembla que ha quedat una mica penjat allò que que comentava de, abans de, de l'ordre d'enrega de premis, que no és el mateix cada any i hi haurà aparicions. Imagino que més o menys serà com sempre, però canviaran coses. Prefereixo que la pel·lícula segur que és l'últim premi, no serà no serà el mig. Però també que els presentadors no seran... El, o sigui, no serà com fins ara, que, per exemple, el millor actor de repartiment donava millor actriu de repartiment... Ah, clar, perquè una de les... De els canxos que venien era aquest, no? Javier Bardem donant-li el premi a Penel Cruz. Cruz. En principi, més, en Bardem no ha confirmat l'assistència perquè s'ha filmat l'última peli de l'Iñarri Tu, aquí a Barcelona també s'ha format una part, la Beautiful, mm. i s'ha ple rodatge, i no ha dit ni que sí ni que no de moment. Les últimes notícies eren que no hi anava. Queden o sigui, poques que... hores, o sigui, s'haurà de decidir perquè... No ho bastant lleig, però bé. Sí. Bueno, però bé, si, saps, és si tens feina, tens feina... <laughs> Val, doncs D'una pel·lícula que no hem parlat gens posarem ara un fragment perquè també l'hem anat a parlar una miqueta de les cinc que, que hem comentat de nominades a millor pel·lícula en l'apartat principal hem parlat molt del Benjamin Button moltíssim de fet hem parlat... Massa, massa, <laughs> hem parlat també bastant d'Slam Dog Millionaire perquè sembla la gran favorita de Frost Nixon hem parlat. hem parlat de Reader una mica de la, de la Kate Winslet sobretot de la seva interpretació i no hem parlat gairebé gens de Milk de... mi nom és Harvey Milk escoltem un, un tràiler i am going to comment. If homosexuals are allowed their civil rights then so would prostitutes or thieves or anyone else. a thing. I'm not going be forced out of San Francisco by social We need one of our own We could have a revolution here. I don't do losing. There she is. Our new campaign manager. You're all scared of girls. Ah! You'll be the first openly gay man elected to major office. You're part of the machine now. Society can't exist without the family. We're not against that. Can two men reproduce? No, but God knows we keep trying. <laughs> If these people are going to live a life of such open homosexuality, they are going to be removed from their jobs. We're going to beat this thing. We need everyone. We lose this. We'll have anti-gay laws in all 50 states. I know you're angry! I'm angry. You're not like most homosexuals I own. Do you know a lot of homosexuals, stand? Harvey Milk will be stabbed and half a night of horror. I'm calling the police. They probably wrote it. You have an issue. It's more than an issue. This is our lives we're fighting for. You get the first bullet the minute you stand at the microphone. Everyone has to go after. All men are crazy. Bé, doncs escoltàvem aquest uh, tràiler de, de Milk no? perquè aquí l'han dit, mi nom és Harvey Milk però no hi haguessin <coughs> confusions que precisament és una pel·lícula que té moltes nominacions però en canvi és això, no? sembla que, està, que serà com una de les grans perdedores que eh? a, a priori. no m'apriori tot i està nominada millor actor, millor pel·lícula, millor director un munt però no sé, sembla que no he acabat de... Que em penseu, l'heu vist? Que no opineu, tots. Ai. Ah, ah, bé, és que els el germans Votó ara ja, ja estan, almenys físicament, sembla que tinguin edat eh, 80-90 anys, potser. Quantes teniu no, ara? Físicament no. No, ara tenim... Crec que tenim 83 o així. Bé, tu 84. 84. No, si ets tu, el gran. Si és que no te'n recordes, jo. Ja. No, no, mon, que falla la memòria, ens eh? Ens grans, saps? Heu vist Carvi Mil. Mm. Bé, bueno, a mi no em veus croissants. Són gratis, no? Sí, sí, sí. sí tot... Aquest és el milk. He això d'un noi que és meriqueta, no? No, sí. sí, coses... ah, són coses modernes, sí, a veure. Que no, estan bé de veure, veure. no? Però... Bé, recordem els oients, que aquests, aquests dos nois que parlen, aquests dos, no sé si, senyors Que podem... Aquests dos senyors que, que parlen són els germans Butor, que són els parents catalans del Benjamin Button i que designen que aquesta nit doncs el seu tiet quany l'Oscar però ho I... preferit a Gran Torino, ficat allà dins. Sí. Us va agradar Gran Torino, és oi? És molt bona Ai, perquè ens sí. identifiquem amb els grans i a està un, molt bé allà. allà. Clint... Osborn un... aquell sí. es diu? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Clint Eastwood. No sap pronunciar. Està molt bé, eh? Aquest artista ho fa molt bé. <laughs> sí, sí. És, és un de tota la vida, Aquest ja. jovenet, Tot eh? Tota la vida. <laughs> Aquest jovenet, no, eh? Aquest noi. Encara és mica que li queden coses per fer. Sí. Molt bé, doncs eh, amb qui també li queden coses per fer és Fonoll, que la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Eva? Hola, bona, Hola bona, bona nit, com bona estàs? Bona nit, doncs molt bé. L'Eva, doncs, col·laboradora habitual del, del programa dels Oscars i Eva, de fons sentiràs, escoltaràs molt el Germans Botó, el Benjamí. Sí, encantada de conèixer-los, eh? Molt bé. Ai, que maque, tu. Doncs l'Eva ens parlarà de... Posarem un, un petit tema musical perquè doncs, uh, l'audiència, la, els, els oients, uh, endevinin de què ens parlarà l'Eva, però que és un tema que ja hem repetit diverses vegades, que el deixaríem pel final del programa, i aquí el tenim. Penlope com su bolso de piel marró. No sabem si la Penelope anirà amb un bolso de color marró, de color marró a buscar el seu Oscar. Què xa Eva, la Penelope? de les grans incògnites, eh? Sabia què portarà la Lope quan vagi buscar l'Òscar, perquè sempre sol fer aquestes coses de, de guardar-se qui serà el dissenyador que la vestirà i quines sabates es posarà i així es va generar una mica d'expectació. De, Però si sí, de fet, jo tenia ganes de parlar de la PNLOP i de la seva nominació com a millor triu de repartiment pel paper de... D això d'exesposa desequilibrada a Barcelona, perquè ara entre tots els temes de debat i totes les incògnites que generen els premis a les hores prèvies de la gala, Jo potser una mica, podrien dir, el que ens toca més de prop, eh, nosaltres. Tots recordem que ella no, no és nova en això d'estar nominada perquè ja ho va estar fa dos anys pel seu paper de protagonista, Volver, llavors era la primera actriu espanyola a aconseguir la candidatura i ara tornarà a la Catifa Vermella doncs això esperant veure si aquest és el seu any de sort. Molts diuen que és una de les preferides, però nosaltres no som vidents, per tant... No podem saber què passarà, ens haurem d'esperar. I, mentrestant, si voleu, doncs afegim algunes dades a tot el món de, de la P i els Òscars. Primer de tot... Els premis que ja valen aquesta actriu, com per exemple el boia que va recollir fa tot just uns dies, que a mi de fet em va semblar que no li feia pas gaire il·lusió, encara que ella va dir que sí que n'hi feia molta, sí, el basta dir, de la que... Van dir que van a recollir-lo perquè sabia que el guanyaria, si no no hi hauria anat a la gala, deien. Sí, deien, deien, deien això i llavors va sortir va dir que li feia tanta il·lusió com el primer, però jo la veritat no la vaig veure pas especialment emocionada. En fi, el Gaudí també va guanyar, que aquest ni tan sols el van a buscar... S'ha quedat sense al globus d'or, però mm, no es pot tenir tot. Com a mínim pot donar gràcies que els Oscars no competeix amb la Kate Winslet. Parlem també de la sala perquè es veu que el Premi Milloc Triu Secundària el donarà aquest any precisament en Javier Bardem. Això no és que sí, no. Es, ve, es veu que sí, no és ni senyal del destí ni s'ha fet expressament per portar a morbo la situació sinó que és una qüestió de protocol com que ell va guanyar el demí lloc l'any passat la normativa al protocol dels Oscars, que és així tan encasillada diu que ell serà qui ha d'entregar el demí lloc triosecundària Eva, pregunta... perdona no, sóc la Glòria que, que... que no s'ha confirmat, eh? Perquè hem canviat tota l'ordre de la cerimònia i el, el, els productors d'aquest any han dit que, en principi, el guanyador de l'any anterior no donaria el premi d'aquest any. O sigui, no només a la categoria de secundaris, sinó a totes les categories. O sigui, en principi, canvien els la gent que sortirà a presentar el premi a entregar el premi no té per què ser el guanyador de l'any anterior Dona sensació d'organització total amb Oscars aquest any Aquest any que hi ha és de donar-los que no sap qui els donarà qui sortirà per on qui mm -hmm. per què no? és, és que no acabi sent un caos al doncs, final bé, bé, En tot cas tindria el seu morbo que, que el donés ell per saber què faran si guanya ella si s'abrassaran si faran un petó aquestes coses que, Està, que agraden ja, que tant de... És veritat allò que viu Els germans Botó estan molt intrigats amb la relació hi ha marro, Sí. Hi ha marro, què? Què Explica, explica. Eva, no, no ho sé, a veure, jo tampoc sóc ningú, eh? No els conec pas en persona. Ah, Potser vosaltres, que, que sou més en aquest saps? ambient de Hollywood, sou -ho, els que l'hauríeu de conèixer més, no? Sí, passa Algú que, que a... els germans Botó ja tenen una edat i les artistes joves no sé si ah. la segueixen. No, no no, L'altre gran misteri, més enllà de si guanyarà o no, és quin vestit portarà, perquè ja se sap que, com dèiem, això eh, de, del bolso és la, la incògnita que, que, que se sol mantenir. Un, un any ell havia anunciat tenir un contracte amb Ralph Lauren i, per tant, no hi havia espaculat possible, però aquest any, com moltes altres vegades, no s'ha barat boca sobre el tema, tothom fa les seves apostes. Pels Goya, per exemple, portava un vestit de Chanel Um, que estava nominada en d'Ullion de Versace i bé, navegant per la xarxa jo he trobat que hi ha una sèrie de dissenyadors uh, que posten per per Christian Dior, altres aposten per altres dissenyadors, per tant, haurem d'esperar a la Gala. O més aviat, haurem d'esperar que ens ho diguin, perquè el que jo, al Fombre Vermella, només veig vestits cars i la veritat és que no s'hi distingui gaire les marques. No, a nosaltres tampoc. De fet, al Fombre Vermell... En un any de crisi, potser podria portar un xandall. Un xandall. No sé si la nota gaire, allò, la crisi, eh? Això que t'hi fa vermella, tu dius que és el més interessant, però jo m'avorreixo molt, molt, Mai la veig... És una charlotada. això. No, és tradicional, és tradicional. Eh, no, és divertit ah! veure la quantitat de preguntes inútils que fan, no. perquè no n'hi ha cap que sigui interessant. I com posen bona cara i es queden així com dient, quines tonteries acaba de demanar. I, bueno, faig el paper, sí, m'encanta, sí, molt contenta, no sé què. Això, bueno, antes, bo... amb la Catherine Hepburn i aquest, no passava. No passava. Una bon. dona ja, feien sí, i ho dient el palmito i ja està. Mol bé? No m'interessa. qui t'ha fet el vestit. A tu. I llavors fins i tot rebutjaven Oscars, com en George Scott que els va rebutjar. I fins i tot hivien, havia... hi era un any no que ha sortir un indi un índia recollir un premi... Exacte, pel... 1972 en Marlon Brando pel Padrino, padrino. una noia índia que va llegir una carta de l'actor que afirmava que no acceptava l'honor per protestar pel tracte que rebien els índies nord-americans a les pel·lícules que de fet no era índia, senyora, era una no veure que era índia no, no. Eva, ja ho veus que és un privilegi tenir una, una gent gran, gran en no, esperit, vull dir... I, i de fet i... ara volia, volia parlar d'un tema que jo crec que a els agradarà perquè si tenen tant anys i fa tant anys que valten per aquest món del cinema um, volia fer una mica de, de repàs a totes les actrius estritas que han arribat a guanyar Oscars. Perquè, en tot cas, si la Panyolopec guanya, serà la primera espanyola a tenir una estatueta pel seu paper en una pel·lícula. Mm -hmm. Encara com es... serà com actriu de repartiment, eh? no com actriu principal. La um, Si no, seguirà sent l'única espanyola nominada, que ja és molt, però al llarg de les 81 eleccions dels trens d'Òscars hi ha hagut moltes més actrius no nord-americanes, és a dir, estrangeres, que s'han acabat fent amb l'estatueta. I si ho sembla, fem dues coses. Eh? Primer, fem un balanç dels números de les actrius estrangeres guanyadores i després en seleccionem dues o tres i les comentem més àmpliament i els germans Budó també podran posar la, la seva cullerada. Molt bé, nen. D'acord. <ríe> ja. Fent un repàs ràpid, i si no m'he equivocat en els càlculs, eh, hi ha hagut 81 edicions dels premis, i en aquestes 67 actrius diferents han guanyat el premi a millor actriu. El de repartiment el deixem per un altre any, perquè si no ens portaria molta feina. Ah, sí, sí. D'aquestes actrius eh, n'hi ha 21 estrangeres, és a dir, que no són nord-americanes. Falta comptar-ne alguna, perquè sobretot els primers anys, eh, algunes d'aquestes actrius nascutes a l'estranger s'havien acabat nacionalitzant nord-americanes i després no les comptarem. I, per exemple, en canvi la Nicole Kidman, que va néixer en territori nord- maricà, té pares australians, sempre va dient, anem dient, l'actriu australiana i per tant la comptarem com a estrangera. Okay. Però bé, sí que serien el, els números de grans trets. Les britàniques duen la palma, eh? Segurament per proximitat cultural, de llenguatge, en total n'hi ha nou que s'han emportat l'Oscar i algunes com la Vivian Lark, l'Elisabeth Pellor o la Glenda Jackson, l'han aconseguit fins i tot dues vegades. Us he recordat de la, de la, la, la Vivian? No, que maca, que era! Després en parlarem de la Vivian, si voleu. També hi ha franceses, hi ha alemanyes, i austríaques, austríacas, canadenques, sud-africanes, suènes, italianes, belgues. I el més curiós és que mirant aquest llistat en perspectiva, diguem-ne, no llistat des del principi fins al final, podem detectar una mena de, de fases o tandes curioses. Per exemple, passen molts anys en què no hi ha cap actriu estrangera que guanyi cap Òscar. Per exemple, del 83 al al 89, que deu ni anys que van, o del 92 al 2002, no hi ha cap actriu estrangera que guany Òscar. I en canvi hi tandes en què només guanyen les estrangeres per exemple, als anys 60 hi ha un domini aclaparador de les britàniques amb Juli Andrius, Janet Taylor Julie Christie, no sé si són modes, no sé què passa però, però això és el que diuen els números Molt bé, i ara ràpidament Eva, perquè tenim el temps que ens tira a sobre eh, com deies de comentar un parell de tres de casos així... Doncs sí, hem agafat tres, així una mica potser amb algun tret curiós per exemple, no sé si us sonarà o potser us en els germans botó eh? la Mary Pickford que és canadenca. Fori, Us sona? <fixi> Ui, de fa molts anys, aquesta, Ei, feia coses eh? I tant, i, i tant. Eh? Aquesta és, és molt antiga, ja fa anys que és morta, més a més. Ja va ser la primera actriu de fora dels Estats Units a guanyar un Òscar, va ser l'any 1928-1929. Fixa't Era la segona temporada en què s'atorgaven els premis, i el va guanyar per la pel·lícula Coquet, que a més va ser la primera pel·lícula sonora que ella feia, i el primer Òscar, millor actriu de la història, que es va donar per a una pel·lícula sonora. L'any anterior l'havia guanyat la Janet Gaynor i l'havia guanyat amb una producció muda. Uh -huh. Aquesta noia, no sé si ho recordareu, eh, germans, Botoso la coneixia com la petita Mary o la noia dels cabells daurats, sí, sí. perquè tenia un aspecte així molt ingenu, molt romàntic, i bàsicament eren aquests, eh, que, que solia fer una mica així de, de pàmfila. Exacte. com ells ara fi, noia, més, va tenir un pilot de problemes mentals alcoholisme, una mica totes aquestes coses que ja els hi passen en alguns actors alguns, majoria, bastant majoria jo, jo no m'atrevia sí, sí. d'hi tant aquesta seria la primera seleccionada la segona com deien ells, tan maca i tan bonica, la Vivian Leight, eh? una britànica que no hi podia faltar allà, ja, que són les dominadores d'aquesta subcategoria, i l'he triat perquè moltes actrius que guanyen els Oscars dues o més vegades, ell ho ha aconseguit dos cops, ho va fer una gran eh, diferència d'anys. És a dir, el primer Oscar el va guanyar l'any 39, per lo que el Vienta se llevó, pel seu paper d'Escarlet O'Hara, i el segon el va guanyar l'any 51, 12 anys més tard. Eh? L'altre envia Llamada Odisseu, no? Exacte, per aquesta, per aquesta pel·lícula. I un dels motius que va fer que, que trigués tants anys entre un Òscar i l'altre, normalment, eh? potser els actors tenen uns moments àlgids, uns anys àlgids, i llavors en aquella època és quan acumulen més premis i llavors ja fan una de ballada i no se'n sent parlar mai més. Però en el teu cas va passar molts anys, perquè Perquè era una dona que feia molt de teatre també, i tot i tenia èxit a la, a la Gran Pantalla es va dedicar també molt al teatre i va fer contades pel·lícules en aquesta franja d'edat. I només d'ella em volia destacar un, un parell de, de rumors que corrien en la seva època, i no sé si els germans Botó també se'n recordaran. Rumors, eh? No, no vol dir que fossin veritats. Un, és que ella tenia, o diuen que tenia, les mans molt grans, no li agradaven gens, i llavors per aprendre a dissimular-les en tots els films, intentava, doncs, que a través dels plans que li feien, etc, no es veiessin més aquestes mans que no li agradaven. Adeu, I no? l'altre... No. No sé, eren manies que tenia. I l'altre rumor que deien és que ella i en Clark Gable, eh, la seva parella que a l'Ocalbienta Sellevó, no s'entenien gaire fora de la, de la pantalla, que sempre discutien i que sobretot tenien un motiu de discòrdia que era el mal alè que li feia la boca a ell a les escenes de petons i de proximitat. Sí, no sé sí, si és no no veritat que o no, sí. això. Confirma. El Jordi no confirma. confirma. Només se la deia el Leite, eh? Ah, el uh, més... Va tenir moltes companyes de feina que li, que li deien, eh? Clar, que sí, en aquell temps no existien sí, els sí. Holes, ni... No, ni els Esmint. Ni els Esmint, és veritat. I els Werther's Originals. Eva, haurem de deixar-ho aquí, eh, perquè estem una mica fora de temps. Sí, doncs deixem-ho aquí, que ens has veurem. fet un recull impressionant. A banda de parlar de la Penelope, ens ha agradat molt no, conèixer aquestes dades i saber que tantes actrius estrangeres, o de fora dels Estats Units, han estat uh -huh. nominades als Oscars, que no... Sí. Pensàvem que érem bastantes menys, almenys jo. No sé, la, 61, que ah, la Sofia Loren. La Sofia Loren. Britàniques moltes... Eres? En realitat ens n'anem en deixant moltes, eh? la Sofia Loren, l'Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor i altres de, de menys conegudes també. Uh -huh. Però bé, hi ha una mica de tot. I a veure si doncs, la, la Penelope Cruz d'aquí a unes hores s'afegeix a aquesta llista no com a actriu, però sí com a la millor actriu de repartiment i passa a, a engruixir una mica la llista. Uh -huh. ah, per acabar, Eva, un, una mica la, la, teva, la teva travessa per aquesta nit, quin és? Perquè l'hem demanat a tothom a veure què en pensa. Millor pel·lícula? A mi m'agradaria... Jo, jo no dic qui... qui, qui, qui bueno, demanem qui, qui, qui creus no, que però guanyarà. Però mi m'agradaria que guanyaré, guanyés eslanda un milionaire. Uh -huh. I quina creus que guanyarà, va? Jo... Eslanda un milionaire, va. Ah, ja no, està. No I quina, quina trobes a faltar? Mana'm? <laughs> quina? quina trobes a faltar? Aquella pel·lícula que aquest any t'haig d'agradar molt que diguis... Hosti, no li han donat ni, ni les gràcies amb aquesta pel·lícula. Mm. Per tant, com, com que no l'he ajudat, no, gràcies perquè aquesta que té una nominació, com la de l'Àngel Jolí, però a mi l'intercanvi m'ha agradat molt. Uh -huh. I en canvi, doncs, no està nominada potser la categoria principal la de millor pel·lícula, no? I a mi em va és una pel·lícula que em va agradar, doncs, no hauria estat de més que fos a la llista. Doncs molt bé, Eva, moltíssimes gràcies. Doncs i l'any que ve t'esperem amb més aquest centre de dades és boníssim eh molt bé, moltes gràcies adeu-siau adeu, adeu, adeu. adeu, adeu. adeu, doncs, ara passem a la recta final del programa els últims 5 minutets uh, primer parlarem d'una pel·lícula que els va agradar molt als germans Putó quan eren grans o joves o no recordo ben bé sobretot un dels dos germans Aquesta cançó tan maca és d'una pel·lícula encara més maca que és Wally i Tu volia posar una altra cançó però aquest... cas. Tu volies la de... La, la pel·lícula que posa Wally a la, a la pel·lícula que és la de Hello Dolly Yeah. que és una cançó allà. Però és igual, no cantaré Pots cantar, eh? Fet, no, gràcies. No. Portem dues hores de programa i crec que la gent està prou preparada. Um... No està prou preparada per sentir-me cantar. Sergi, no mentre m estàvem escoltant al principi de la cançó aquesta del Peter Gabriel, que per cert no la cantarà avui la nit perquè s'ha rebotat contra mm -hmm. l'Acadèmia, uh, el Germans Votó han passat, han fet com el Headlager i han passat a millor vida. <laughs> perquè, que, clar, han anat envellint, però tot i que eren d'aspecte petit o al revés, ara ja no recordo, doncs han acabat desapareixent. Però també ha passat com a 2001. Eh? s'han reencarnat sí, en unes sí, altres sí. figures. No, i de cop han entrat a l'estudi dos, dos senyors, en Joan Puig i en Marc Povill. Hola, bona nit. Hola, perdó pel retard. Hola, què tal? No Com passa estic? res, tranquil, sí, sempre va més tard que, que mai. Um, estàvem escoltant wall precisament per una cosa, els germans Guto agrada els agradava molt. Sí. Ah, els germans Guto oh, també. Oh, mm. Però... Jo que he comentat al principi del programa ara ja fa dues hores amb Antoni Carmona i amb l'Aberta Galera uh -huh. per què Wall-E no està nominada als apartats principals sinó com una indignació i per què no hi ha pel·lícules que s'ha animació o documental que puguin estar nominades en apartats generals i no tinguin la seva pròpia can... categoria no? perquè això de millor documental però en canvi no pot optar millor pel·lícula que ja es va comentar molt amb el documental del Michael Moore fa 3 anys quan va passar uh -huh. i ara sembla que, que torna a passar doncs, amb wall en apartat d'animació i amb una pel·lícula com vals com Baixir, que ha guanyat tots els premis als festivals on s'ha presentat, i en canvi aquí també està relegada a millor pel·lícula d'apartat partit eh, de parla no anglesa, i a més a més documental. I podria ser animació, documentació pel·ícula. Sí, sí, sí, sí, sí. no passaria res si sempre seguissin transmits, però en el moment que La vida és vella, per exemple, va estar nominada, si no m'equivoco, millor pel·lícula estrangera i millor pel·lícula, pot ser que va tenir les dues nominacions sí, però, i va guanyar el final la, estrangera. Okay. Uh, no en tinc perquè no passa més sovint no, els encara, però sobretot són els gènes aquest animació i documental no? que, que són com tabú, són com prohibits quan... està tot encasellat, clar Bé, bueno, sobretot el d'animació és, un, és una categoria recentment creada no? potser mm. ho van fer expressament Si no els hi va fer gaire gràcia el de la vella i la bèstia uh -huh. que n'és a, a millor pel·lícula 94, sí, i després deixés de banda igual, altres pel·lícules més convencionals i potser oh, algú va oh, dir escolta, tot... els dibuixos posem-les oh, a clar. part i ho sí. han decidit així, ara diuen, mira, cadascú una, una, una categoria i... Clar, i en casos que aquests és que vols, igual és millor que, que Mil, segur, que és <ríe> l'Honda Millionaire, que almenys a Mimbaton, que sí, sí, bueno, sí. a Flores Contenicons, bueno, Mimbaton especialment... Bueno, és discutible, va. Bueno, és igual, és a dir, que està perfectament a l'alçada de qualsevol d'aquestes. l'alçada ja està, això sense dubte per competir en igualtat d'oportunitats. No és comentat abans en Domingo López no, també, no? que deia que, que per què no posen ha ja una categoria per gairebé cada gènere, perquè el cinema de terror també està cada totalment servei, apartat, sí. tot i que va guanyar el sexo sentido fa quants anys, mm. però ha sigut l'excepció que confirma la regla. No? Però escoltem un moment la pel·lícula que tenim de fons ara, que és Vals com Bashir. és una pel·lícula que em sembla que vosaltres també heu vist sí. uh -huh. i que tècnicament és una pel·lícula impecable artísticament jo penso que és una de les grans pel·lis dels últims anys m'ha agradat moltíssim i l'estima del discurs polític que, espais, que no pot estar d'acord o no Exacte. però és una pel·lícula que segur que si no fos perquè fos un documental que... eh, i d'animació estaria amb altres apartats clar, fi... <laughs> seria una altra no, pel·lícula que seria... documental és un... no és tan però... clar tampoc és un document fals documental, gairebé. Sí, una ficció documental. Clar, però sí, potser si sí ets ficcioners, com això del Frost contra Nixon, no? que al final és, és una ficció d'uns fets reals, doncs segurament ja, ja la miraríem d'una altra manera, oi, perdó, sí, la miraríem d'una altra manera, i no? potser sí que l'haurien nominat alguna altra cosa. Però... Clar, també bueno, té el factor que és estrangera, i són massa sí. factors en contra, potser, en aquest massa. cas. <sus> Mm. doncs bé, com que estem ja al recta final del programa s'han esgotat els croissants que teníem aquí sobre la taula estic mentida uh, l'ampolla ja, ja no, no surt no ja que <laughs> i bé, hem d'agrair la, la participació a tothom tots els col·laboradors, que no els direm tots perquè han estat molts durant aquestes dues hores de programa, els germans Botó que ens han acompanyat durant tota la seva vida mm. de fet... <laughs> és tromàtic <laughs> això eh? durant dues hores de la seva vida que han, que han estat totes les hores i el Joan Puig i el Marc Pobill hem arribat a última hora, però última hora. Jason que m'ha no dit res perquè mai diu res Jason és veritat de fet el, el viernes amb el senyor Sergi eh. van fer allò tan, tan sa que abans, una setmana abans dels Oscars anava a veure una pel·lícula que mai estarà nominada no? Que, de fet volien anar a veure el, el Chihuahua van bé per hills, i vam arribar tard havia una sessió antiòscars la, la pregunta és, n'esteu contents? de, de la no, pel·lícula? al el... <laughs> final vam haver de veure el Land Dog Millionaire que al final, <laughs> final, final tampoc sí, per, per el, el programa no vam poder con... arribar un Chihuahua van bé per hills, i vam atravesar el Land Dog Millionaire o sigui, per veure la pel·lí d'Òscar per error i després el segon plat el segon pla va ser bien estret terrible doncs et eh, farem com amb, amb tots els convidats no sereu menys no? No. de parlar de, de la vostra travessa particular no. jo, jo, jo, a, a mi per, particularment de les 5 nominades m'ha agradat molt, m'ha sorprendre molt el Frost versus Nixon era de les que n'esperava menys, un rotllo polític de com diàlegs, i m'ho vaig passar bomba com a espectador, veient com es muntava la trama i com l'última part era tota l'entrevista Toma i que estava allà aplaudint <laughs> la, depenent com ah, anava no. l'acció i em va, no sé, em va deixar tant sabor de boca per la sorpresa més que res, m'imagino que, que per, jo penso que estaria molt bé que guanyés, que no ho farà lògicament però bueno. Home, tens la sensació que és com les primeres pel·lícules d'acció, on no hi ha persecucions, ni trets, ni... Mm. perquè el ritme és tan frenètic Exacte. que, que podria ser una pel·lícula d'acció. I potser la primera pel· perquè no li trobaria menys pegues del món. És veritat. I la que t'agradaria... Què és la que t'agradaria que guanyés, evidentment? Exacte. Per la que creus que guanyarà? Ostres, eh, potser l'eslanda, el millionaire, no? No, no? Suposo que seran molt esnobs de dir mira, oh, com ens, donem al món a conèixer Bollywood o tota aquesta cultura, no? I capa, donem-li un Oscar. El Benjamin Button és que l'ha molt desigual, no sé, però, en fi... De fet, amb l'Slam Talk Millionaire hi ha la, la, la cosa que tothom diu al metge Hollywood, és que Hollywood no estrena pel·lícules a l'Índia, la gent no va veure pel·lícules americanes a l'Índia, mm -hmm. és un mercat de milions i milions de persones que més tothom va al cine encara, no com milionaire, milionaire. I què ah. passa? Que si fan anar pel·lícula Índia i la gent d'allò, Hollywood vol entrar al mercat indi. Yeah. Senyor Pobilli, com ho veu vostè? Molt lliç. No? De, de voler ho tinc difícil perquè no n'he vist massa eh? de les de millor pel·lícula, però que guanyarà jo crec que el, el Baton és la més americana i més... aniran a l'alofàcil, em sembla a mi. per molt els precedents del, dels globus d'or no sé crec que aniran al pit i aniran al bombo i platillo ja que volen fer una cerimònia pit, així eh, pit". Trauran... volen fer una cerimònia així més i guanyar públic i això doncs, aniran a l'americanada crec <sí> i de voler, ja et dic. Ni bé, i tant fa, la veritat. Molt bé. Moltes gràcies per venir aquest especial d'Òscar, doncs. Doncs pues quedareu a veure la, la sí, cerimònia. No ah, això Però sí, el, no? Ja, quan el volem veure en acció, ara sí. que el home què proposa? I que Guali guanyi 6 Òscars. Sí. Sergi, tu et pot guanyar 3, de fet, Guali. Mm. Bueno, jo sis. sí, em quedaré. T'ha nominat no? A 6? No, sí. no, ah, a 6 n'hi has sí. comptat, ah, jo pensé. Té, no. té el so, té... Ah, sí, sí, el reso. Sí, té molts Òscars és l'honora, d'en Thomas i el so també és el d'actor perquè en Ben Bart el supervisor de so és l'actor que fa de Wall-E davant de, banda sonora, de banda sonora tu comentes el tema del, del Wall-E estaria mm. bé que guanyés aquesta que escoltem de fons i que la deixarem ara per acabar el programa de l'Slam Dog Millionaire més que well. res perquè l'A.R. Randman que és un dels millors compositors del món i això és una precisió objectiva totalment. Fa 20 que es dedica això de fer música per pel·lícules, a la Indy està considerat un geni, i fa composa 5 bandes sonores cada any. És un home amb unes ganes de treballar i amb una capacitat de qualitat artística molt bona. Estaria bé que guanyés algun dels premis, perquè té dues cançons nominades i una banda sonora. Jo, jo, de fet, prefereixo que la, les cançons que guanyo qualsevol de, de Dog Millionaire, perquè a mi el tema final de wall no m'agrada gaire, no? <ríe> m'agrada <ríe> la de Hello Dolly, no? Eh? M'agrada la de una cançó nova, fresca, eh? també, <ríe> no està <'ha> escoltat mai. Ponto on your Sunday clouds. Però m'encanta tota la pel·lícula, però aquella música final no, no m'acaba. No la música, perquè també surt abans, sinó la cançó. La, yeah, la veu que... del Peter, Peter Gabriel, a yeah, no... tampoc no em gaire. Fa no. greu. Doncs moltíssimes gràcies, uh, Marc, Joan, nou, Sergi, uh, l'any que ve tornem, no? I tant, i tant. Si ens deixen, perquè agafem l'estudi... Sí, sempre ens passem melors. No ens sempre... fora, eh? No ens van fora ni... No, però bé, hem estat molt bé aquí a, a Ràdio Manlleu una vegada més, ja, ja és una tradició fer el programa dels Òscars previ a Ràdio Manlleu oh. com sempre, moltíssimes gràcies als oients i als nostres col·laboradors l'Agustí que ha estat tenint una paciència infinita aquí al Control Tècnic Un cada any. i Un res, acabem escoltant la cançó com es diu la cançó, Sergi, tu saps? O sigui, és que no sé quina és de les dues la, la que està nominada aquesta del... J-Hope doncs J-Hope, d'Eslam del Milionaire us deixem fins, fins al proper any moltes gràcies fins l'any que ve